Och välkomna till ännu ett avsnitt av Game Over, Sveriges gladaste podcast med mig, Ultrafejl. Och mig, Mabaja. Idag så har vi ett eh, specialavsnitt, kan man säga. Ja, precis. Det är ett fantastiskt roligt avsnitt, får man säga, redan nu innan vi har kommit så långt i det. Precis. Det är nämligen så att vi kommer fokusera oss lite mer på en speciell studio den här gången. Och det kommer ju vara Y-kev. Precis, precis. En svensk studio från Malmö. Precis, precis, driven av en person. Ja, Johan. Så att vi tänkte snacka lite snabbt om de spelen som som Cav har ut utvecklat här då. Ja, Johan. Och uh, första spelet som uh, han utvecklar som uh, Ycav är då Tani Nani. Precis, det är liksom det det är två gubbar som går fram och tillbaka hela tiden i sex stycken olika ruter som man ska pussla ihop för att de ska få en kristall och hitta varandra. Ja, ett ett väldigt gulligt men väldigt svårt eh uh, uh, pusselspel. Ja, och det här spelet är ju väldigt det, det känns väldigt anpassat till till mobiltelefoner och andra såna saker, men det finns bara till iOS för tillfället. Ja, det finns ju till Switch, Windows, Linux och iOS. Precis. Sedan så är det det är som sagt, precis som du sa hade det första spelet och det är ju då självutvecklat men det är också självpublicerat som är ganska viktigt i i. Ja, i man. Ja i man, han står ju själv för publicering och utveckling. Eh utan innan i då som vi säger var hans första spel. Det innebär att det redan är släppt. Det släpptes 23 januari 2020. Ja ja Mänsan. Och om vi blickar framåt lite här då så är det ju så att han har ett spel som är på väg ut också som som kommer ut i early access nu under Q2 alltså andra kvartalet. Precis, precis, nämligen Hopläggs ja, där det hela spelet går ut på att du är en du är en låda med ben och de fyra olika hålen som du kan utveckla och de de du behöver trycka på rätt knapp för att sätta ut rätt ben så varje ben har en separat knapp kan man säga. Precis och när du är i luften med kuben så använder du ena joysticken för att snurra kuben också så att benen hamnar olika så att du kan vinkla kuben olika och sparka ifrån olika när du gör wall jam så dylikt får ta dig fram. Precis, det är väldigt speciellt på det sättet och jag har aldrig sett något liknande förut. Nej, jag har ingenting jag kan jämföra det förutom just plattformsspel då. Mm, men det... men själva själva tekniken och och sättet är väldigt eget och och det gör det extra roligt men visste det så och det det är jätteroligt att spela men det är frustrerande svårt ibland. Det alltså jag är ju inte en plattformsspelare så så för mig är det ju extra svårt uh, att spela det men jag hade ändå väldigt väldigt roligt när jag testade demot som faktiskt finns att ladda ner redan nu på Steam. Ja, jag menar sån demot är precis som det säger ute nu på Steam. Man kan testa det, vem som helst kan testa det och uh, vi kommer prata om det lite i en intervju som vi har med Kevin som vi bjuder på alldeles strax här. Precis. Eh uh, men man kan ju lägga det på sin wishlist också och det tycker vi definitivt att alla där ute ska göra. Ja, och undran ni varför man ska lägga det på wishlist så kommer det också förklaras under intervjun där vi går in på lite med det här med marknadsföring och sånt också. Mm. Vi vi kommer vi kommer gå in på det och vi gör så faktiskt att vi hoppar in i den intervjun med en gång tycker jag. Det håller jag med om. Välkommen Kevin Andersson från Ykev. Jäklar mycket. Jag är välkommen. Tacka. Eh vem är du? Men jag är, ja, ja men jag är ju Kevin. Jag har väl, vad ska man säga? Jag tycker om att göra TV-spel. Det är väl det kort och enkla svaret, men jag har ju har ju gjort spel i ett par år nu. Jag har fått betalt för att göra spel i alla fall i ett par år. Eh, uh, det har jobbat på Soink och eh uh, lite Helden Pixels och sen lite annanställen. Det var där i börja Göteborg. Det var det var ju väldigt väldigt snällt sagt. <laughs> väldigt ödmjukt förklarat. Men var var inte du med och starta Eldin Pixels då? Jo precis, jag var ju en av grundarna, vi var fyra stycken. Eh så det var jag som var programmeraren liksom i teamet. Ja. Vi, vi vi har ju varit och intervjuat er tidigare, så du har ju varit faktiskt varit med här i i Game Over förr. Det stämmer, det stämmer. Så, jag kommer ihåg det. Ja, ja. Det var ju faktiskt en väldigt väldigt speciell intervju för mig och Ultrafail för det var ju våran första intervju någonsin i Game Over. Så för oss så ligger ju den intervjun lite extra varmt om hjärtat också så det är ju extra roligt att ha tillbaka det igen. Jaha, vad det var första jag jag kommer ihåg att liksom så ni ni åkte ju ut till oss liksom vilket jag tyckte var väldigt ja, trevligt att ni kom förbi kontoret och satte prata med oss där. Min första spelstudio jag någonsin har varit på. Jaha. Mm. Ja, jag var, nej jag var jag var lyrisk, nej jag var på väg till ler. Ja, alltså Konteot där var ju väldigt fint liksom, det var väldigt mysigt. Ja, ja verkligen. Det eh jag har ju inte jag har inte heller varit på så många spelstudior tidigare <laughs> kan jag ju helt vad är vad helt ärligt att säga och eh nej det var det var häftigt att se. Ni delar ju den med med eh Retroid Interactive också. Retroid. Mm. Precis, precis. Men nu har vi kommit så långt att du inte längre är där utan att du har ditt egna bolag Y Cave. Bestemmo. Bestemmo. Ehm, ja, ju men som sagt, jag var ju med och grundade Elements of Pixels och var där för vi hade ju gjort då Alvas Awakening. Eh och sen när vi lämnade så ink då för att göra då så då blev Alvas legacy på heltid. Eh uh, så så kände jag någon gång liksom att men jag har lite andra idéer och jag vill göra och de kanske inte riktigt så. Ehm är det känns att det passar bäst om jag liksom gjorde dem själv. Eh uh, så då lämnar jag Elden Pixels för att starta något företag där jag bara kunde slänga ut mina egna spel liksom och uh, då då blev Wykev ja, och det är alltså ditt första spel. <laughs> det det är ju ett väldigt roligt och intressant spel och jag har inte spelat ett pusselspel som jag kan riktigt jämföra med den stilen. Den är väldigt väldigt egen och det gör det extra roligt att spela det. Men aj vad arg jag blir när jag spelar det för att jag har ju problemet jag är ju inte bra på pusselspel. Så så men jag fastnar på en level alldeles för länge det det driver ju mig till vansinne. Och Taninani är för mig en väldigt hög svårighetsgrad. Ja, alltså det first of all tack för att du spelar. Eh, uh, men uh, ja, alltså det är ett litet gulligt spel, men jag har ju uh, fått höra det av vissa att ja men det var kanske lite svårt. Eh uh, och uh, det är alltid så intressant med pusselspel tycker jag och vissa spel vissa spel sjunger egentligen att liksom så det du kan ge spelet till en person och de bara seglar igenom liksom 12 14 banor utan problem och sen kan du ge till någon annan och de har problem i sex stycken banor liksom och kommer inte vidare. Så det är väldigt intressant liksom hur svårighetskurvan ska vara men ja <laughs> det ja jo det blir ju alltid svårt där för då har ju man mig då inom inom pusselgenren som är nybörjargamer. Mm. Men sen har ju man veteran gamers som är så sjukt mycket duktigare än mig och och de vill ju inte ha det så lätt så att jag klarar av dem om man säger så. <laughs> så jag, jag förstår att det, det är svårt att balansera den där nivån men yeah. jag hade faktiskt jätteroligt i Taninani och även jag och min dotter satt jämte varandra framför datorn och försökte lösa de här pusslena ihop också. Det är roligt vad roligt att ni spelar liksom två stycken ihop. Det jag har försökt göra i Taninanivå var att eh uh, du målet med banorna är ju att ta kristallen som flyttar runt banan är uppdelad i sex bitar liksom så det flyttar du flyttar flytta runt dem som pusselbitar så två gubbar i var för sig självmant liksom och du måste leda dem till att ta kristallen eh uh, och det du kan göra hur du vill för att de ska nå kristallen så du kan komma vidare. Men för att försöka då lägga till en twist så att de som är veteran pusselspelare får lite utmaning så finns det då alltså challenges på banorna som är liksom flytta max åtta steg eller någonting sånt. Så där mm. var ju mitt sätt att försöka balansera det, men sen tror jag i rätt uppsikt hade jag kunnat göra eh vad ska man säga första halvan av spelet relativt lättare så att det kan vara en lite trevligare upplevelse för de som kanske inte är helt erfarna bland pusselspel. Mm. Är mm. din din bakgrund du pratar om att på på Elden Pixels svåre programmerare? Mm. Men din din bakgrund där är egentligen level design va? Det stämmer. Jag jag gick ju en utbildning för lärare alltså för att bli level designer och det var ju så jag började på eh på Sonic eh fast det så när jag gick i skolan när jag får lära mig level design så eh så hade vi då några alltså programmerare då under kursen de hade väldigt mycket att göra så de de la till liksom så skriptingsstöd så att vi som level designers som kanske var lite mer tekniska kunde liksom hoppa in och göra lite justeringar så att de man kunde lyfta lite från deras axlar och då började jag ju leka i Unity då en ett 3D spelmotor där jag lärde mig och skripta själv och lärde mig lite mer avancerade saker att göra små enkla spel vilket då ledde till att ja att jag började göra programmeringssaker. Ja ja, okej. Okay. Det det är ju spännande att att liksom en sak leder till en annan på det sättet så att du du själv för för att du hade problemet med att folk var för upptagna så blev det att du liksom du du byggde upp dig själv på något sätt. Ja precis, alltså min plan var ju inte liksom, åh, oh, nu ska jag bli självlärd programmerare utan allting var ju alltså att man det började med att man skulle hjälpa programmerarna. Eh, uh, men sen var det ju alltid bara, hm, jag har den här idén som jag vill prova, men jag kan ju göra det själv, och så provar man så på kvällar och helger för att man då va det var så jag rikt till och sen det ena leddet till det andra som sagt och sen framåt som var ah, men jag skulle bara lägga tiden här saken och sen har jag ett färdigt litet spel med några banor och så blev det att man fortsätter på det liksom nu har en ny idé och sen till slut hade jag liksom täckt väldigt många liksom så här scenarion som som en programmerare liksom bara en spelare, två spelare, menyer och, och liksom massa såna saker liksom som ett spel behöver och fungera. Allting föll på plats till slut. På, på något magiskt sätt, ja. Men eh, jag måste ju även fråga då, eftersom Tanninani har ju varit ute i en liten stund nu. Hur har det gått ja. med Tanninani? Mm. Så spelet har varit ute, det släpptes först på Steam och iOS för ett år sedan. Alltså det är någon vecka sedan bara, det är typ så att. Så tre veckor sen kanske eh uh, åt år eh uh, sen det släpptes. Det det har gått bra. Det har alltså för vårt första spel där jag så self published liksom. Det jag har ingen publisher och jag jag hade ju erfarenhet av det tidigare när jag var på Soink när jag var producentare och då hade jag lite liksom insight i vad som hände, hur det funka. Och på Elden Pixel så var det man ju mer inne i det. Det hade innan grundkunskap men uh, det var ju mest uh, Mikael Forslind eh uh, på båda ställena som hade hand om den biten. Ehm uh, och han är ju han är ju betydligt bättre än vad jag är på den där biten men jag jag tänkte mig whykev liksom gör det för att jag vill jag vill lära mig. Det är alltid det det handlar om. Jag vill lära mig något nytt. Det är det som driver mig framåt. Så Tanina jag skulle säga att Tanina gick bra med de förutsättningarna som jag hade. Jag kan avslöja jag är inte stenrik men eftersom jag är väldigt glad för att spelet sålde tillräckligt bra för att när typ 2-3 veckor efter spelet släpptes bara dog min dator jag hade haft den i 7-8 år och den bara dog alltså tänkte jag nu här ändå och då kunde jag bara gå in och köpa en helt ny dator som var superbra och jag kunde köpa en iPad och sånt för all, alla pengar som tani nan in drog in har jag investerat i en för att liksom till Wyke för att liksom göra eh äh, saker och ting bättre. Det var ju väldigt bra att du sa det för det var nämligen en av mina kommande frågor. Vad gör man för pengarna från första spelet? Men det, det svarar du på väldigt ja, bra. Man uppgraderar sitt företag för att göra bättre spel. <laughs> precis så eftersom jag jag livestreamar ju också när jag sitter och jobbar så då har jag liksom så förbättrat med med ljuset, med kameran, med vissa äck saker som jag inte riktigt fattar vad det gör men det det funkar bättre. Men men om vi om vi går tillbaks till Tanninan igen. Eh uh, mm. det det det handlar något lite häftigt på iOS också va. På på storen? Ja, precis. Ja, okej. Okay. Så vad det? det det måste vara ett två veckor innan spelet skulle släppas så uh, var det då en som eh uh, att översätta spelet till kinesiska som hörde av sig och sa: "Hej, jag tycker spelet är jättegulligt." Jag kunde översätta till eh uh, kinesiska är bara strålande eh uh, och eftersom allting var färdigt uppsatt allting skall, så inom 4 timmar från att han hörde av sig, spelet hade ju inte jättemycket text att översätta. Eh uh, så inom 4 timmar från att han kontaktade mig så var den första versionen av uh, det kinesiska implementerat. Uh, och då gick jag in på Steam och klickade i liksom en checkbox att ja men, alltså det kinesiska kommer in i spelet. Och det ledde till att massa artiklar dök upp i Kina om att Tanninani kommer att vara översatt liksom. Och, och eftersom man kunde då preordra spelet på iOS så liksom jag såg en sån enorm spik liksom i... Uh att folk förköpte det liksom i Kina. Jag hade typ två personer utanför eller två personer i Europa som köpte det. En av dem var min vän eh men resten var liksom Kina. Eh och det ledde till att butikssidan fick ju enormt med eh trafik till sig. Ehm eller i alla fall liksom det kallas alltså impressions att liksom att ikonen har synts på väldigt många ställen. Eh vad som motar känns väldigt lustigt liksom. Eh uh, men det ledde ju till att uh, Apple var väl lite så bara jag här. Okej, okay, vad är det här en titel vi ska kolla på? Eh uh, och då hamnade jag, jag blev featured på så här New Games We Love som är en del av framsidan på spel, delen av uh, av App Store och där där var jag i två veckor. Det, det är ju jättehäftigt uh, spelet hade ju det var riktigt bra och spelet fick ju ja men spelet så inte så i spelets sålda och äh, jag tror efter första månaden så var det liksom så 55 av alla sålda kopior var ifrån Kina. <laughs> ja men det är det. Så liksom. Men de är ju alltså Asienmarknaden är ju kända för och var mycket större för mobilspel än vad Europa och USA är. Absolut. Precis. Dock är så väldigt eh uh, jag jag är glad att det nog gick så bra för att vanligtvis så brukar det ju vara free to play liksom som går bättre eh mm. uh, men jag är glad att en en alltså en premiumprodukt gick ändå bra i Kina. Så då kommer vi till en av de viktigaste frågorna om om Taninan också. När kommer det till Android? Åh, ah, kul att du frågar. Ehm uh, det är faktiskt så här att ehm um, det det är egentligen klart. Där är en knapp som inte funkar och det är att när du är i options eller så ja i options och klickar på så achievement så poppar inte den upp. Du, du kan inte se dina achievements, den den funkar inte av någon anledning. Oj och, och jag jag är så rädd för att liksom släppa det just nu på projektet jag jobbar med vi kommer ju till det men projektet jag jobbar på just nu är så passionerande liksom eh äh, att släppa alltså om jag skulle släppa Taninani på Android och det skulle finnas problem alltså buggar då måste jag lägga tid på det och jag har ingen aning liksom bara hur stora buggarna är tänk om någon säger ja men med den här upplösningen så så har spelet jättekonstigt jag kan inte spela det och då måste jag sitta och lägga mycket tid på att fixa det Nej jag egentligen behöver lägga tid på mitt nya projekt. Så eh uh, så det korta svaret är att jag jag är lat så <laughs> är uh, <men, laughs> det. Men men det jag vill säga att det kommer någon dag. Eh uh, tro mig där är folk som frågar om Android-versionen och uh, jag hör det. Ja, ja men det är bra ett. för det det är ju också en, en stor marknad och Taninani är ju verkligen ett spel som passar sig på telefoner och surfplattor och dit likt. Absolut. Definitivt. Definitivt. Det alltså så jag jag kommer ihåg det liksom jag Mikel Hardyn har mentaliteten att liksom vara vicegator han av våra spel och den den mentaliteten har jag ju kvar liksom det alltså ni med Wyke liksom att jag vill ta hand om mina spel eh uh, jag vill bara att det ska bli uh, lite balanserat uh, i i huvudet när uh, mitt nästa spel kommer ut så att jag kan gå tillbaka och fixa Tani Nani Android-versionen helt och hållet liksom. Jag jag vill inte släppa en version och bara. Jag menar jag lovar jag fixar dem ett halvår utan jag vill när den väl släpps så vill jag att den funkar. När nu när du ändå nämnde Mikael där igen så tänker jag sno en en ja. fråga från dig. Eh uh, Förra gången när vi pratade så pratade vi lite genom marknadsföring och då var det mycket det här att äh, att mycket tog han om det. Nu när du har ett eget företag ja. hur hur känner du med marknadsföringen nu? Alltså jag jag har alltid tyckt att det var kul eh äh, med marknadsföringen, men jag har ju som sagt Mikael var det den som hade en utbildning och mycket mer erfarenhet och mycket mer äh, vad ska man säga eh äh, bevis på att han kan sin grej liksom vi kunde ju peka på saker som Mikael hade gjort och kan du säga ja han vet vad han gör liksom jag hade ju ingenting att peka på förutom liksom kolla här Twitter och någonting tyckte om det liksom det det var det mesta jag kunde göra men det är en bra början men inte annat men ja definitivt men liksom jag jag har ju lärt mig väldigt mycket och där finns ju väldigt mycket så här artiklar och videos och liksom bara så jag har ju lärt mig enormt mycket av Mike liksom har att observera liksom vad den gör och sånt när vi var på Zoink och Elden Pixels liksom. Ehm, um, men mycket är egentligen bara liksom prova sig fram för mycket av strategierna förändras liksom. Jag nu ska jag inte säga att mycket förändras men liksom man måste hantera vissa saker på olika sätt så nya sociala medier kommer upp och liksom eh uh, till exempel ja men streaming kan bli mer populärt så okej okay, då riktar man sig in lite mer på det och uh, det ja, prova sig fram eh liksom egentligen där är ju folk som säger folk som folk okej okay, om man tittar på någon och anser att du vet vad du gör de kan ofta säga jag vet inte vad jag gör men jag provar mig fram och det är det jag tror det är det det handlar om att man måste prova sig fram eh ibland trial and error <hör> Exakt Yes eh I vet äh, väldigt mycket I vet Men, men då men... <hör> <hör> <hör> när vi ändå pratar om Twitter lite granna där då så är det ju så att du eh... Du är ju väldigt aktiv på Twitter eh och dela med dig utav liksom lite idéer och andra sådana saker som du har där. Eh projekt mm. och andra sådana saker. Men någonting som jag vill någonting som jag vill titta på det då är att för ett eh, för ett tag sen, för ett par dagar sen så postade du en bild där det stod att du har beställt en DDR-matta. Kan du inte prata om det lite granna? Ja, oh, det hör bra. Det okej. Okay. Så så då med hoppläggs så en name drop på mitt nästa projekt då. Eh, uh, ja men det handlar ju om den liksom det är därför jag köpte den. Eh, uh, ju eh då tänker man ju med marketing bara okej, okay, men vad kan jag göra som typ ingen annan gör? Eh, uh, jag försöker förut när uh, när man gick till gymmet eller var på gymmet och sprang på uh, löpbandet då brukar jag alltid ha så okej, okay, en halvtimme, 40 minuter bringe och tänka på vad kan jag göra som typ ingen annan gör. Ehm uh, inga gränser hur dumma idéerna är liksom. Eh uh, och det är en ordning liksom okej, okay, men kan jag spela hoppläggs med en dansmatta? Det hade liksom ett det hade sett dumt ut, men det hade varit riktigt bra. Och jag tycker om att bjuda ut mig själv. Jag tycker om att stå i spotlighten oavsett hur mycket jag förnekar det liksom. Jag kan inte kan inte förneka det. Så liksom var det som okej okay, men jag kan, hade lätt kunnat liksom ha en dansmatta. Och då måste ju finnas någon annan där ute som liksom spelar spel med en dansmatta och tänk. Tänk och kunna bara säga ja men jag har klarat spelet på uh, jag har klarat spelet på uh, med en dansmatta. Och bara säga till den personen bara. Kommer du klara av det liksom? Utmana någon? Jag tror att det hade kunnat vara kul. Uh, så uh, så ja jag beställde en dansmatta och hoppas att jag hoppas att det funkar. Det ska bli väldigt spännande att se. Men ja. vi kan väl gå in på det då med nu ändå prata lite om hopplegs och såna saker. Kan du inte kan du inte prata om hopplegs? Vad är hopplegs för något? Precis, det nya projektet. Ska säga, jag ska prova att förklara för att jag som sagt marketing, jag jag är väldigt Kasper säger det på svenska, men du är Fasteläte 2D cartoon comic book spel. Du är en låda och varje sida har liksom ett ben som sticker ut. Och om du håller i en Xbox-kontroll så är det de färdiga knapparna A, B, I, X eller A, B och X. Eh, alla de kontrollerar var sitt ben. Så om kuben hoppar och roterar så liksom så måste du trycka rätt knapp för knappen och följa med runt. givetvis finns det ett läge som tillåter att det nedre benet alltid det a och vänster benet alltid det x men jag jag personligen föredrar att knapparna följer med runt så det är ett 2D plattformsspel med väldigt annorlunda kontroller för att liksom du drar inte höger och vänster för att gå höger och vänster utan du måste liksom hoppa och använda vänstra joysticken för att rotera och sen skjuta iväg så det är ett fysikspel. Jag vi, vi har ju testat demot båda två. Och jag okay. håller ju med dig där att alltså en av de roliga och egna sakerna med hoppläggs är ju just det här att kuben roterar och man blir alldeles vansinnig för man trycker på fel knapp varenda gång för att nu är kuben åt ett annat håll. Men samtidigt så om vi går tillbaka till det där då med nybörjarspelare så kan jag tänka mig att det kan vara ganska skönt också och kunna ställa in att knapparna sitter där de sitter ja yeah, precis och jag eh det jag har ju varit väldigt noga med att göra mer eh nu vet jag egentligen inte vad det ordet på svenska men alltså accessibility för att se till så att någon som kanske har svårt att spela spel på grund av olika anledningar om de kanske bara kan spela med en hand eller om de kanske inte har lika snabba reaktioner så liksom har jag lagt till eh så ja det här är läget att knapparna inte följer med runt om så att det blir lite lättare jag har lagt in så att man kan typ man kan dra ner hastigheten så du kan spela i typ 90, 80, 70 procent i slow jaha, motion. Jaha, det visste jag inte ens. Uh, nej, det, det är inte jättetydligt i demot så jag ska göra det lite bättre. Och sen har jag även lagt till så att du kan din, din hoppstyrka, liksom, att du kan höja den så att du kan hoppa högre om du kanske har svårt på vissa ställen för att liksom Ibland så kanske jag föreställer mig bara okej okay, men eftersom spelet har den här cartoon comic book stilen lite lite tramsigt lite barnvänligt tänk om något barn vill spela det då vill inte jag liksom skratta ut dig barnet i ansiktet bara du kan inte spela mitt superspel utan då finns det det här du kan ställa in så att knapparna inte följer med runt du kan ställa in slow motion typ 90 98 du kan göra att du hoppar högre liksom för att jag vill kunna Jag kontrollerar nåtin 8-åring och säger "Ha så kul." Abs det, det det låter ju helt perfekt. Absolut. Det låter kanonbra tycker jag. Eh, jag får väl säga det också att jag jag är ju en sån här person som som älskar svåra spel. Och jag, jag blev blev ju jag kan säga att jag jag jag stängde av spelet en gång innan jag, innan jag klarade det mot av Ilska eller inte av ilska personligen men jag gav upp på mig själv irritation ja precis ja, ja. <laughs> eh och så, men men det ska ju också sägas då att jag startade upp det igen och körde körde färdigt ja var kul men men ja ja det det jag jag tycker ju att det här spelet är jätteroligt det det jag skulle vilja jämföra det med är nästan alltså frustrationsnivån utav ehm eh getting over it ifall du Exakt. har hört talas om det. Absolut, absolut. Eh ja, det det den jämförelsen har jag fått väldigt mycket eh uh, och det är jag är väldigt smickrad liksom. Det jag tycker att det är ett väldigt häftigt spel. Ehm så det ja, jag förstår frustrationen eh och så jämförelsen. Ja, <laughs> um, det från fram, från förallt så tror jag att jag gör den jämförelsen för att Vissa gånger så är det väldigt bestraffande när du missar ett hopp till exempel. Mm. Du får börja om spe speciellt på sista banan. Och det kan definitivt. man säga. Du inte för sista banan det är det den då. som bryter eh, folk liksom. Ja, ja men precis. <laughs> <laughs> jag jag har ju själv inte klarat hela det mot den. <laughs> men alltså jag jag blev ju väldigt frustrerad. Det det det kan jag ju inte neka. Men samtidigt så hade jag ju fantastiskt roligt och jag till och med hamnade i läget där jag bara skrattade åt min egna frustration. Så att jag har ju kul när jag spelar det men det får bli ett par stötar åt gången inte för länge. Det här är kul. Liksom här är jag bara jag blir frustrerad för lite spel. Nej nej, men jag tycker det är skitroligt. Alltså det är jag eh äh, heter det? folk folk har ju jämfört med de andra här, vad ska man säga? svåra rage spelen så som getting over it där du så ramlar ner och vill inte lång kan förlora så om det tar en halvtimme att klättra upp och så gör du ett misstag så du faller ner liksom det är jag har försökt göra med demo att jag har kortare banor så att om du römlar ner så är det ju förmodligen inte jättelångt liksom nej precis sedan så har du ju lite checkpoints också vilket eh, var någonting jag vilket var någonting jag, jag reflekterade på då när jag tänkte så här i de banorna Jag kände det att okej okay, vi har ungefär samma frustrationsnivå men det är snällare. Precis, det är inte lika lätt att börja gråta för det ramlar ner så. Det är typ som en blandning mellan så super meat boy fast alltså getting mm. over it att liksom där minre intensiva banor uh, givetvis och så story mode som då var delvis demo är ju liksom den lättare uh, svårighetskurva liksom det, det är snällare i början med raka banor kanske lite nerförsbackar så att man mest bara skuttar fram istället för att ha någon lång svår bana samtidigt som man också vill göra eh, jämförelsen med QWERTY eftersom du har liksom de olika knapparna styr de olika delarna och såna saker då. Ja, precis, precis. Ehm, um, ja, nej, men jag jag tror ehm um, ja, alltså ja älskar Hopllegs liksom det den idén, det är ja skitkul. Jag alltså jag har haft riktigt roligt med spel i under min karriär, men Hopllegs Alltså det, ingenting kommer nära så roligt jag har och har haft med Hooplegs under tiden. Men alltså hur hur kommer man på idén Hooplegs? Det eh uh, alltså <laughs> det sjukaste var ju liksom så det 11 dagar efter Tani Nani släpptes då då twittrade jag första giften om Hooplegs för det var dör kom på det. Eh så det var ju väldigt snabbt hoppa in i ett nytt projekt. I, alltså när jag gör spel så tycker jag ju om att att när när ni var ju klart typ en månad innan det skulle släppas. Att jag tycker om att bara sitta och vänta om att det är lugnt liksom det är klart. Så jag under den tiden eftersom jag livestreamar då spelutvecklingen så började jag ju på ett nytt projekt. Då tänkte jag nu ska jag göra mitt stora episka spel som ska ta för alltid och göra. Och det det blev ju jobbet efter ett tag att jag tänkte det här tar för lång tid. Så inför en livestream så ville jag bara ah, göra något roligt fram sitt litet och leker för jag hade sett jag hade sett någon leksak banleksak som liksom jag vet inte är bara fan tänker man kunde hoppa runt liksom som den leksaken eh om den hade ben och då provar jag under en livestream så efter 3 timmar på något magiskt sätt så hade jag liksom grundidén att det var en låda som hoppar runt och eh, det var kul så jag twittra idé och sen tweettade in alltså efter min stream innan jag skulle gå och lägga mig fick några svar svar på det och sen när jag vaknade morgonen efter så hade det blivit min största tweet någonsin liksom och hela dagen därefter var det ju minst 100 likes i timmen så liksom min telefon löser ju hela tiden jag var så va okej men det här kanske är en idé som jag borde göra någonting med eh uh, eller jag det har bara byggt ifrån där det det måste jag ju passa på också då och ge det lite beröm för jag jag tycker ju att eh, grafiken eller liksom tecknastilen är helt fantastisk. Mm. <laughs> jag gillar Tack. verkligen deras stilen. Tack så mycket för det är liksom jag som sagt jag har inte jobbat som en grafiker. Jag har alltid ritat liksom när jag växte upp och allting sånt men jag har väl aldrig varit så självsäker i mitt ritande och så det tog faktiskt ett tag att komma fram till den här stilen. Eh jag har jag kommer ihåg att jag gjorde någon videodag där jag går igenom alla olika alltså hur jag så stegvis kom fram till den grafiska stilen och jag, jag det var ju väldigt nära att jag slutade göra hopplex ett tag. Jag la ju det på sidan. Eh jag jobbar på det typ så en, och en halv månad. Vi jobbar riktigt hårt på det i en, en halv månad och sen la jag det åt sidan för att jag jag kände att jag fastnade med grafiken. Jag tänkte ja men det här är det jag vill komma vidare med för att känna mig bekväm är att göra klart spelet och jag jag kände att jag fastnade. Jag hittade inte stilen. Eh uh, och sen la jag det åt sidan i typ 3 och en halv månad och sen var det typ sommar och då eh uh, på min semester så tog jag fram iPaden och vad ja, men jag har Jag har ett screenshot av hoppläggs hål så att nu så provar jag bara att rita över liksom hur en stil jag hade kunnat göra vad jag liksom känner mig bekväm med och så har man ju bara förbättrat det och jag tror att mycket av det ligger i att man uh, ma, man man uh, om jag tittar på liksom om jag ritar ett träd och tittar på det individuellt så kanske jag inte är nöjd med det men när allting när jag lägger in 10 objekt samtidigt då tittar på så himmel, träd, buskar, marken så känns det mer rätt så jag tror det handlar. Jag tror det ligger mer med själv att man ska liksom våga ge det tid. Eh men jag jag personligen är också väldigt nöjd över grafiken och ibland förvånad över hur hur jag är här idag liksom med den här stilen. Det det leder ju mig in till en en annan fråga här då. Eh hur viktig tycker du att den grafiska stilen är för ett spel? Inte så viktigt. Eller beror på vilket spel. Alltså och eh ett spel som hoppläggs där där själva känslan i spelet och liksom hur du, hur är ja, men känslan i spelet, hur du hoppar runt, hur du styr, där är det viktigt, är det viktigaste. Så grafiken är inte det viktigaste, eh men om du gör ett spel som så ska förmedla en känsla med story och allting sånt då kanske där lite viktigare liksom att ha rätt stämning och alltså visuellt tilltalande men jag tror det jag tror det beror på vilket typ av spel du gör men eh uh, det jag kommer på något exempel då liksom så grafiken är den är väl okej okay, men liksom det, det står på egna ben för att typ gameplayet det känns supertoppen liksom ehm uh, um kanske Undertale. Eh, exakt, det är ju inte exakt. Det är ju inte grafiken jättebra kan man inte påstå. Alltså ja, den den nej, den kan man inte helt toppen men den funkar men där är ju liksom alltså storyn och gameplay och sånt det är ju liksom verkligen top notch. Mm. Uh, så storyn och uh, gameplay och humorn är ju exakt. är ju det roliga i Undertale. Precis. Så men jag tror det skadar ju inte att ha uh, hela paketet liksom. Nej nej nej, självklart inte. Eh, hur hur var det att gå från för Elden Pixels och eh och Taninani är ju i eh, pixelgrafik liksom. Hur Exakt. var det att gå från pixelgrafik till den här lite mer cartoonya stilen? Ehm, um, jag jag tror att jag tog det beslutet efter att jag hade så mycket så jag kommer ihåg att på Elden Pixels och Alltså med allva spelen och Taninani så var det alltid så det skulle vara pixel perfect liksom för uh, när vi gjorde Alvas räkning så var det liksom så alltså NES begränsningarna och fansen av såna spel var väldigt på, på det bästa möjliga sättet att liksom ehm um, hålla dem att det måste vara pixel perfect eh mm. uh, och uh, alltså resten av teamet uh, på Electronic Pixels var också hårda med det vilket var bra liksom jag är jättenöjd att liksom vi att jag fixar rätt på det till slut men liksom ehm um, men då gör du vidare till data och kontroller och sånt men gör du spelet i telefon och gör pixel perfect där då säger jag lycka till för att liksom jag tror att när man lägger upp ett spel på Google Play så säger man åh oh, stödjer du alla de här 6300 Android telefoner och det är så de här ja. halldagarna liksom det är ju det är jättemånga olika upplösningar eh uh, så så den här uh, comic stilen som du hoppligen har uh, cartoon är väl lite mer för att det är mycket lättare att typ så här, skala till saker och göra dem mer alltså i i inom spel uh, industrin så kallar man att man, det är juice liksom att juice till det, alltså, och till, och har tid att så saker ska skala till wobbla och ha sig Är mycket lättare att göra det och kom hundra med det om du gör det i icke pixelgrafik. Sen på, du kan ju ju det ju göra med pixelgrafik, men där finns ju de som då säger ja ah, men pixeldensiteten att liksom alla pixlar är inte lika stora om du skalar till och våblar till gör det med Juicy. Känner känner igen eh känner igen det här när man har Exakt. jobbat med med att göra ett tryck i pixelgrafik tidigare som jag Exakt. har gjort eh mm. då är då är det väldigt väldigt viktigt för vissa att ja men pixlarna måste vara lika stora så att man måste gå in och skala upp dem på rätt sätt och såna saker och det är skitsvårt. Så så liksom min stil att jobba alltså jag drivs framåt av att eh vill jag lära mig nya saker och nyfiken, men jag är även lat. Jag försöker hitta så smarta lösningar <laughs> som möjligt. Så liksom om nu den här grafiska stilen kan jag bara okej, okay, jag kan wobbla till saker och skala till dem och bara Jag kan göra det mycket lättare utan liksom jag behöver inte lägga till massa saker jag kan bara snabbt enkelt slänga ihop det. Så det ja jag försöker vara lat effektiv och liksom ja på på tal om lathet mm. du har väl inte varit så lat att du inte har lärt dig spela massa instrument va? Det eh nej jag skulle aldrig eh uh, nej men <laughs> alltså till tanninnan gjorde jag ju i musiken och där studerar jag väldigt mycket liksom struktur på låtar så liksom jag bröt ju ner enormt många liksom tv-spelsmusik eh, för att liksom bara okej okay, men hur är de strukturerade och allting sånt. Sen kan man ju titta på resultatet och ha sin åsikt absolut. Men jag har försökt att liksom strukturera dem på liknande sätt och liksom så jag bara kan okay, vad är det det loopar hur mycket, många gånger loopar det. Okej, okay, fyra gånger här och kat två gånger här. Eh så eh, men till hoppläggs så har jag faktiskt gjort så att jag har tagit hjälp av en en musiker som heter Nathan Ross om du så. Och än så länge vad jag har hört från musiken så är ju den väldigt bra. Åh oh ja, det var det är skönt. Det, han gör det väldigt bra. I båda jobb. spelen. Alltså är det? <laughs> I båda spelen får jag lägga till också. <laughs> snikt, <Snyggt>. snikt. <Snyggt. laughs> Sedan så om vi faktiskt går tillbaka till Elden Ring Pixel då så är det ju någon annan som har gjort musiken. I i båda spelen är det två olika personer. Det stämmer. Det stämmer. Eh, och det är ju eh ja, vi kanske kan berätta om det. Ja, eh iom precis, men eh, utan tvekan eh det så i första spelet så var det ju robotskretsar som gjorde musiken. Och sen i tvåan då Alvas Legacy så var det Rush Jets eh uh, som även nu kommer jag bara på att han har jobbat på något Purity Pie spel men han har jobbat på något annat spel också är jag ganska säker på så men har fått typ maxet men båda de två kan ju sin grej liksom de gör musik det är det de gör och de är duktiga eh uh, så ja ehm um, det men det var väl lite så att när vi skulle gå från eh uh, alltså All Was Awakening var ju ett hobbyprojekt. Vi gjorde ju på kvällar och helger och sen när man skulle göra det mer till ett företag och göra liksom Alvars legacy på heltid, då var det liksom, ja men det kanske, det var ju större ansvar, det var ju större grej utav det. Så då, då blev det som det blev liksom. Men Kresa var ju alltid där som stöd, liksom mm. nummer ett, support och liksom spela byggen och allting sånt. Hitta alla ja, ja. buggar. Ja. Ja. Ja det det är klart. Du måste man ju ha dem också som som och hittar alla buggar och bräddar att det det här, får, det här får ni fixa. Han var ju den som hittade liksom blockskippet i första Alba. Jasså? Ja. Ja, det det är ju någonting för oss för oss som har speedrunat Albas Awakening då. Det är ju det är ju essentiellt för att kunna göra för att kunna göra de speedrunsen ja. så att det är väldigt kul att ni hittade det och inte tog bort det. Ja precis. Ja nej men vakt, den där var riktigt häftig. Ja eh ja, nej jag kommer ihåg det verkligen. Det var riktigt kul när jag gjorde det. Jag tänkte ja, hur hur gör den där människan den här? Det jag kan inte göra det själv. Eh, det jag kunjer inte. Oh. Nej, eh det är ju samma sak med med wall jumpingen i i spelet där. Klassiker. Den eh uh, ja. <laughs> ja men. Ja. Det men vad jag förstod det som där så så så hade den inte hur hur var det ni hade i i liksom uh, level designen där hade ni så att ni hade liksom block som man kunde då komma upp på liksom lite grann när man hoppade in i väggen då eller hur, ja, hur, hur, så så som det, det funkade i så som det funkade i Elvas Awakening var att när när du slog med din stav mm, mm, så var det även inte typ 0,1 0,2 sekunder då du inte vänder dig om så när du byter riktning eller was awakening så flippar vi spriten liksom. Eh men om du slog så så höll vi kvar det i alltså non frame några frames för att liksom animationen skulle spelas men vi låste aldrig helt och hållet eh uh, din din förflyttelse i luften alltså movement i luften så då kunde du liksom säga skippa in i väggen för att nu äh, avslöja höj alla. Det <laughs> <Så>, äh, <laughs> liksom när det gick framåt i eftersom vi gjorde i spel med Unity eh äh, deras 2D kollision var det var, det var en jättebra grund att börja med liksom men för vissa av våra fall så behövde jag göra lite manuell manuella checkar liksom för att se till att det inte gick in i väggen och skutta fram. Och den kicken gjorde jag ju bara framåt givetvis inte bakåt så det är därför när du hoppar slår och drar bakåt då kan du klippa in lite i väggen så att i det nedre vänstra hörnet av i det nedre vänstra hörnet eh eh den kollisionen undrar jag som kollar liksom står du på marken och så säger den det gör du tekniskt sett nudda markbitar men att det är väggen det, det vet inte liksom koden så Bitar. den bara hoppar på så att jag Eh så som du ju... vet alla det varsågod då. Varsågod. <laughs> det är ju väldigt häftigt uh, att och och få den här inblicken i spelen. Jag tycker det alltså som gamer så är jag väldigt fascinerad av uh, hur grejerna utvecklas, precis precis. Enkelt. Inte tillräckligt för skärvlärare med utveckling, men tillräckligt för att liksom wow, det här vill jag höra. Jag hoppas jag men det det som är ju så kul med spel är liksom alla spelet trasiga tills de släpps hopefully så vis och liksom de det liksom tar ing jag, jag kan inte tänka mig att det är någon som har skrivit ett spel där all koden är perfekt liksom. Eh uh, så det det gäller bara att folk har inte hittat alla eh uh, exploits liksom. Nej, Precis. det märker det märker man ju också i i alla speedrunning uh, communities mm. och allting. Exakt. Uh, och folk är ju har blivit experter på att hitta de här exploitsen och <laughs> felen och i koden liksom. Ja. Ja, eh vi har vi har haft när vi har kört uh, level up då vi har haft bjudit in folk att komma och titta när någon mm. liksom spelskapare då har kommit dit och tittat när folk speedrunnar deras spel. Det är väldigt intressant för för att både både att man får det här liksom inputen av att ja, ah, vad häftigt att du kan göra det här spelet så snabbt samtidigt som man ser hur hur hur det smärtar dem att se sitt spel förstöras på det här sättet. Det <laughs> är <laughs> någonting som du har lagt ner liksom år kanske på. Ja, definitely alltså det det är ju en eh äh, ska man säga vissa lär sig leva med det. Jag har gjort det. jag har inget problemfall folk liksom speedrunner eller äh, breaker spelar framför mina ögon eh äh, om det är det de försöker göra liksom om spelet skulle gå sönder för att de kört på spelet och spela vanligt det är ju en sålig historia men om om ditt mål är att hitta exploits då är det, det okej okay. kör på liksom så mm. jag tror det jag tror det är någon slags eh äh, vad ska bara bli bli bekväm med det liksom. Nej men. Du har ju även om vi går tillbaks till till senaste projektet Hoplegs, mm. Så så har ju du även en eh vad heter det? Editor level editor och workroppen. Mm. Då får jag gärna berätta lite om också. Ja, ja, alltså som sagt, allting ledit, alltså i när jag gjorde Taninani så byggde jag en level editor för att jag skulle snabbt kunna iterera på banorna och jag hade visst om jag vill dra live streama när jag gör spel så det var ju bara för att allting skulle gå snabbt och sen när det och kvida att det nästa projekt hoppläggs då tänkte jag mm, jag kan ju bygga en level editors att jag fortsätter med att liksom live streama det och snappt det cool och sen efteråt tag så var jag sen var men vänta tag liksom det det här är ju riktigt bra om alltså att jag vad heter det jag går visst det blir gets liksom till några vänner några så som tittar väldigt ofta och det ledde till att de gjorde banor och sen skickar banorna till mig så jag kunde spela deras banor live och den här cykeln av liksom att jag spelar tittarnas banor och tittarna som antingen hade gjort banor eller inte hade gjort banor alla växalterade för att det var liksom så det var ju spännande att någon annan hade gjort banan bara om mig så det var det riktigt kul och det den jag bara fortsatte spinna på det. Jag tänkte bara det här är liksom kul för mig när jag streamar, det är kul för alla. Och sen ledde det till att jag bara researchade på men hur svårt är det egentligen att liksom ladda upp och ladda ner banor på Steam Workshop? Det är alltså ju svårt givetvis absolut, men där är, finns det ju dokumentation på det och allt sånt chiffren så gör man så bara okej, okay, hoppläggs. Eh, igen den här tanken liksom vad kan jag göra som ingen annan gör. Eh uh, och om man kollar på alla de här spelen som spelar som hoplex jämförs med så men Getting Over It och Jump King och Not Space Meat the Pogostock och sånt. Till min vetskap har ingen av dem en levellediter eller officiellt liksom så levelledd support eller någonting sånt. Och man har ju sett alltså folk spelar fortfarande Left 4 Dead 2 liksom idag. Sist jag spelade för några veckor sedan fortfarande 10.000 människor som spelar det fin det är ett jättebra stort spel det köper jag men liksom men folk jag är fortfarande egna banor egna kampanjer och det är varsom okej okay, men jag um, jag vill göra ett spel som kan leva länge eh uh, och det var jag som okej okay, men om du kan göra din egna banor och ladda upp dem så folk kan spela om man så Morry Maker tänkte jag Morry Maker fast physique rage spel och det var som okej okay, det här det här är superbra för att jag tittar ju på liksom så eh uh, youtubers och streamers som spelade Mario Maker banor liksom spelar riktigt svåra banor är bara det här är kul det här vill jag ha så det ledde till att jag bara okej okay, jag ska göra jag ska se till att hopplegs har en leveler idag så att liksom eh uh, jag vill sitta där en dag och spela folks svåra banor jag tror det kommer bli riktigt kul det det låter ju fantastiskt roligt och som du säger det är ju en jättebra idé för att göra så så ensa spel lever längre. Precis. Och uh, samtidigt på på ett väldigt fint och snällt sätt involvera spelarna i sitt spelskapande. Precis för i en där med marketing och sånt. Jag ser ju att eh uh, som community building är för mig är det vad jag vill satsa på i framtiden liksom att man bygger upp ett community runt ett spel och liksom bara alltså ta hand om det liksom så släppa hoppläggs folk gör sina banor man har liksom så events där man så spelar tittar hans banor eller om man säger vad vill ni ha vad för banor vill ni göra okej okay, jag kan fixa det jag kan lägga till stöd i det ni vill ha och hoppningsvis det var ju hoppas att kunna säga men liksom att man eh uh, big community runt det och det var ju som liksom, att okej okay, levelledet då det är liksom antingen <laughs> Ja, absolut, absolut. Men det vi pratar om här är ju också eh, tittare och sådana saker så att vi kanske ska gå in på det lite granna att du du du livestreamar ju faktiskt ditt spelutvecklande på Twitch. Exakt. Hur hur är det tycker du? Det är en landningskurva lär, liksom att det Jag var ju nervös i början för jag började ju då med Tani nani och där satte jag bara och gjorde level design först för att jag var så jag gör väl inte jag grafik på streamen jag vill inte programmera på stream för jag var så självsäker. Själv nej, tvärtom faktiskt. Jag var inte självsäker <laughs> med det jag gjorde. Jag tänkte de kommer säga folk kommer döma mig, folk kommer vara detta men sen uh, släppte det lite när man började programmera lite men ehm uh, uh, ja, alltså första raderna kod var ju på livestream. Alltså jag hade ingenting förberett inför hopplägs liksom. Första raderna kod då är det så man börjar experimentera och så, men ja. Det vad heter det? Det är spännande och livestreama eh, när man jobbar och, och det man måste tänka på eller det jag tänker på i alla fall är typ vad är kul att titta på? Är det kul när jag sitter och typ ska begrava huvudet i händerna och sitter fast med någon programmerare förmodligen inte. Eh uh, så då man får ju välja liksom vad man väljer att streama så att jag kan vara sitta och rita lite eller lägga till någon enkel mekanik eller man sitter och bygger banor. Men när man ska lägga in något stort stöd för någonting så kan får det få vänta. Men eh uh, det det är riktigt kul. Alltså nu har det kommit till punkten där liksom så jag jag har inget problem att höra min egen röst eh uh, jag uh, känner mig bekväm när jag streamar och potta med folk som är där och man har dedikerade fans som dyker upp varje gång liksom och stanna och man uh, jag vet inte det är bara det är kul nu vissa streams är verkligen bara som att hänga med vänner och så som vi är idag när folk sitter hemma väldigt mycket på grund av liksom pandemin och sånt då är det det är så det är så skönt att liksom bara ha typ jag streamar typ två kvällar i i veckan och då är det är väldigt skönt att bara ja men tisdag onsdag då hänger jag med vänner liksom och sen kommer det nytt folk in som upptäcker spelet absolut men egentligen är det så folk som sitter och jobbar på sina egna projekt och har mig på andra skärmen. Eh uh, så nimmerade väldigt jag bekant för att jag jag är ingen enorm streamer. Alltså jag har mellan nämen ja 25 40 tittare liksom och det är rätt eh uh, alltså liksom jag har varit där, liksom när jag hade två tittare liksom det höll på i flera månader men sen när man har kommit upp till en nivå där där kommer folk där kommer samma människor hela tiden och det blir lite mysigt att, liksom man bara hur mår du? Går det bra? Okej, då en dålig dag. Okej, okay, men fan, köp godis och liksom anslappa på soffan eh eller vad har du gjort något häftigt så det är just nu där är ingen nervositet när jag går live längre och det är väldigt kul att streama och hänga med vänner och liksom bara eh för man är ju, man är ju riktigt dålig på att prata alltså ta kontakt med folk bara så där bara skä humor då liksom att det är så många människor man ska prata med men på streamen är det en sån central punkt igen där jag är i spotlighten liksom där eh, Olk kommer in så här hej vi vi har ju en klassisk fråga vi alltid ställer gäster och och folk vi träffar på intervjuer och lite sånt här då hur viktigt är det med gemenskap inom gaming för dig å ja, enormt. Och det. och det har ju du egentligen det har ju du egentligen redan svarat väldigt bra på. Ja, vad bra. Det det jag kan lägga till över liksom ehm um, omringa sig ibland folk som är bättre än sig själv, och folk som inspirerar en är enormt viktigt. Ehm det, det är så något med gemenskapen som jag tycker om liksom att där är till exempel med med att ritandet liksom jag har jag önskar att jag kunde liksom titta alltså bara säga till mig själv när jag börjar rita för hoppläggs jag liksom det kommer att bli bättre du kommer att bli duktigare eh uh, för att det det är väldigt intressant liksom eftersom jag var så ursäker på ritandet jag har ju många grafiker som tittar som kan liksom ge feedback live eller så bara gör de en skiss själv och skickar den på Discord liksom medan jag är live så liksom Redan där är där av omringad av grafiker som är mycket bättre än mig själv är. eller så har man någon någon programmerare som liksom har hållt och tänkt på det här sättet kan det lösas mycket snyggare eller smartare eh och så hjälper de till så där med communityt och liksom bara vara omringad av duktiga människor är hjälper väldigt mycket. Kommer du in på en annan fråga som jag har där då. Hur hur mycket hur, hur mycket tar du liksom in inspiration eller förslag ifrån chatten när du när du gör spelen. Riktigt bra fråga. Det det här är kul. Så hoppläggs eftersom det föddes på en stream. Det var ju som bara jag ska ju all in. Det här är liksom eh uh, så jag tog idéer från folk och ibland vad som bara håller inte tillbaka. Säg det sjukaste ni kan tänka er. Eh uh, och så går någon massa förslag och jag bara det här. Ja, vi provar liksom så det är många idéer som vi har har provat som folk ger förslag. Och det det, det exempel att jag gillar och ger är man kan ju customize sin gubbe liksom givetvis för det är kul. Eh uh, så du kan så byta ut dina ben, du kan byta ut ansiktet, byta ut lådan och du kan till och med lägga till hattar. Uh, jag vet inte om jag ska stoppa där om jag ska lägga till flera fler saker, men <laughs> som exempel så var jag till streamen en gång och bara fuff komma på massa ben, det är lätt så mycket jobb. Eh uh, men har ni har ni några förslag på vad jag kan rita för Ben? Och folk var som bara, ja, här har man så förslag och någon annan var åh här har jag ett förslag, vilket ledde till att det blev som ett race där jag skulle skriva ner alla förslag innan de alltså de försvann i chatten för det gick så snabbt. <laughs> och när jag var klar och hade rensat dokumentet, då hade jag 121 unika förslag på bara Ben. Oj, jag jag frågar ju inte liksom bara lådor eller ansikt, ingenting. Det var bara varför ben finns det liksom? Vad kan man göra? Och den jag den listan växer ju liksom. Jag jag har ju sett lite av fanarten då när vi pratar om ben och det finns ju ganska roliga roliga Oj. förslag ju. Definitivt. Det är någonting som jag har försökt vara så bara jag vill uppmuntra eh uh, jag måste säga fan art så liksom så fort jag fick fan art då slängde upp det på skärmen och så fick jag egentligen ja det slängde upp det ens så att det liksom cirkulerade på min live stream så att det var alltid loopa igenom all fanart jag hade fått liksom och det eskalerade det ledde till att folk så bara åh Fanart yes jag vill göra det och det allting handlar om liksom på mina folk bara du kan göra detta du kan göra detta eh uh, och så liksom bara engagera folk eh uh, jag gillar fanart. verkligen ditt sätt att att att ha den här gemenskapen med communityn jag tycker du gör det väldigt bra. Måste hålla med om det. Absolut. Du du du fostrar liksom verkligen ja ett ett sätt att kommunicera med med dig och varandra och ja. uppmuntra till precis som du säger med fan arten och andra såna här saker verkligen. Det känns som att det är viktigt för dig och därför blir det viktigt för fansen också jag också alltså jag tycker också att det är om om man får dem engagerade låtsatsa man manipulera dem men liksom om man får dem engagerade då då nästa gång de ser hopplöst alltså om jag lägger ut en fråga på Twitter till exempel eller i Discord och bara säger tjå vad tycker vad tycker ni om det här eller A eller B eller typ vilket ben ska jag rita och nästa gång de ser spelet kanske de stannar en extra gång liksom bara visst jag men det här har jag ju liksom sagt någonting om liksom alltså och ett förslag eller i get min åsikt så att det det tycker jag om att göra överallt liksom fråga folk har ni bra idéer för att, så jag har inte alla bra idéer det liksom uppläggs eh, är det spelet det idag på grund av att folk har sagt har du provat detta liksom det ett annat exempel där är liksom så ta han eller så passa på att lyssna på community är att eh tror rätt två veckor in alltså demos som kom ut för någon vecka sen eh var klara i typ 2-3 veckor men i, innan det skulle komma ut men så var det någon som sa har du lagt in alltså leaderboards så jag bara nej det har jag inte gjorts. De var ju ja, men det kan ju vara bra. Jag bara ja det kan det ju vara. Och så efter stream så kolla ju upp liksom hur svårt är det egentligen? Nej äh, det är ju inte jättesvårt att steam tillåt väldigt mycket och det leder ju till att folk som spelar demos de hamnade ju på leaderboarden och alltså bara jag kan ju vara snabbare än det här. Så det ledde ju till att folk spelade om banorna så jag kunde ju se folk som tog typ, över en timme, en och en halv förklara det emot. Och sen satt de en extra timme för att de skulle pusha ner sina tider. Och det var liksom så. Det hade inte hänt om inte den här tittaren hade sagt har du lagt in leaderboards liksom. Så det att jag är där jag är idag är ju tack vare de som har valt att stanna liksom. Det måste måste ju nämna en sak till där vi ändå pratar om leaderboardsen. Det är också en funktion som man kan trycka på en knapp för att se vännernas tider. Exakt. På Steam. Och eh där så insåg ju vi då att eh, eftersom jag egentligen är eh, plattformsspelaren utav oss två och tänkte, jag är väldigt dålig på plattformsspel generellt. Jag tänkte tänkte jag i så att okej, okay, ja men jag kommer ju blåsa honom ur vattnet givetvis. Inte alls. Ah. Så så unik där det här spelet att att han han är faktiskt bättre på det här spelet än vad jag är som är mycket mer van vid att spela såna här typer av spel. Det måste gjort runt. Vilket är vilket är häftigt tycker jag. Ja. Ja, och jag vart ju faktiskt jag blev stolt på en bana för jag klarade den banan på 10 sekunder och jag bara wow och så såg man resultatet sen då så första plats 4 sekunder jag bara hopp. Ja. Det är sjukt. Eh det är såna samma saker med någon bana som jag klarar så att säga ja men jag klarar den på 18 minuter och sen ser man någon annan och bara 40 sekunder. <laughs> bara, <"Off>, hur? <laughs> ja, men det är riktigt förvikt faktiskt det. hur hur olika det är och liksom när du väl är klar på banan en gång och sen går tillbaka då liksom många halverar sin tid liksom brun på vilket tid du hade givit vis liksom. Men det är, det är rätt intressant. Ja, nej det det Alltså som sagt, väldigt unikt spel, väldigt eh nej men väldigt väldigt häftigt att kunna prata om det och uh, som sagt, det kommer community early access i Q2 så har vi va? Exakt. Så tidigast om 2 månader i april, absolut senast i juni. Och då är det ju då early access där uh, storyn kommer ut, vilket är de så de de kortare banorna eh uh, Även om de är kortast tar det ju taget. Demot tog folk typ mellan en och tre timmar beroende på Duktoday. Och där var typ så 14 banor. Kanske lite stor demo om man frågar uh, olika människor. Men så story mode kommer ut och det kommer, det kommer vara trevligt. Det kommer finnas en del. Sen kommer ju då för de som gillar Getting Over It, Jump King. Alla de här smärtsamma spelen när det faller ner. Mm. Där finns en bana som är lång och svår eh uh, där uh, där är en av mina eh uh, testare han ansvarar ju att spela 8 timmars sträck liksom. Han spelar den bana 8 timmar sträck han bara det går runt fram ochsordnen i och sekten och surar. Eh och och så live stream är klar är den på 28 minuter. Eh uh, så där så liksom där finns en lång och svår bana för de som gillar det och sen finns det även level editor så du kan ladda upp och ladda ner folksbarn och spela så det va såna kommer i early alltså vid early access första släpp då finns det där så då kommer ju redan finnas liksom uh, massa och timmar av content För det är någonting jag så Electus har ju varit lite så här upp och ner vad folk tycker om det vissa har gjort det bra vissa har gjort det dåligt eh uh, eller mindre bra borde jag vara säga jag uh, spelet är nu i det så det är allting fungerar alla system är inne ska vi komma co-op party mode det fungerar men det är inte klart så jag sparar på den biten så att det blir större liksom släpp senare så det är något som kommer men eh den versionen som kommer släppas ska liksom det ska fungera liksom det det är inte så att något ska vara trasigt eh uh, så det är liksom det är min plan av en early access och planen är inte att vara i early access i förlänge jag hoppas att gå gå in i early access och gå ur early access i år i min plan det låter som väldigt bra planer. Och när vi ändå pratar då om att Hoplegs demo finns ute och att spelet snart kommer komma ut så har ju vi en grej som jag och väldigt många är lite nyfikna på gällande hur hur steam fungerar med marknadsföring och reklam och dylikt mm. och just det här med varför det är viktigt att man wishlistar spel man uppskattar och vill ha i framtiden fast det man själv kommer komma ihåg att jo men det här spelet kommer jag ju komma ihåg. Mm. Varför är det viktigt att jag lägger det på min wishlist? Okej, okay. så så här som vad jag har förstått av att läsa massor av artiklar och höra folk som studerar det här väldigt noga och har data på det ehm um, så det ska stämma jag hoppas att jag säger det rätt men så som det funkar är att när du lägger ett spel på din wishlist så liksom så när du närmar dig spelsläppet så så finns det en bit i, i Steam sida som är så popular upcoming games så populära spel som släpps snart. Och det baserar de på hur många wishlists de har liksom för att när spelet då snart ska släppas då kollar Steam eller Vault de har vilka spel ehm um, finns det uh, fanbase för för då släpps ju enormt många spel så då de de vet vilka är det som är mest populära och det är där de vill hamna de vill hamna på popular upcoming så att fler folk ser ditt spel eh uh, som då leder till att en eller flow wishlist har och sen när spelet släpps så får alla som har ditt spel på sin wishlist får ett e-mail att nu hoppläggs ute nu kan du köpa det. Och då vill man att så många som möjligt köper det så fort som möjligt så att det hamnar på new and trending vilket är liksom ja men nya spel som har släppts som det går bra för. Eh uh, och, och så folk kör på det där så att det hamnar eller folk kör på det så att det hamnar på new and trending. Och sen klättrar du upp i new and trending för att liksom ja men det säljer ju bra till slut går det över till alltså top sellers och där är det ju liksom det är the highway liksom där är det eh det är kaka varje, på kaka liksom så där där är det kaka på kaka precis alltså varje del är liksom så en exponentiell kurva på sig själv liksom så är då ju top selling då är det liksom då tar du hem kakan förhoppningsvis Eh uh, och man börjar med en liten liten kedjereaktion nere från wishlist. Precis, så det är det. Man uppåt. vill man vill ha wishlist liksom så att du hamnar på de här toplistorna och det är liksom så folk kan tycka olika saker om men ja det det är så det handlar om, liksom de de rika blir rika liksom ju fler wishlists du har just då chans är det att du hamnar på de här listorna liksom. Ja, men och sen är ju det så ju mer spelare ditt spel som du gillar får desto större chans är ju att utvecklarna till det spelet kommer fortsätta och jobba med det. Exakt, exakt. Så det det det hjälper folk. Det, det är liksom jag tror att jag tror någon data säger att det är mellan det är lite över 4000 wishlists så har du god chans att hamna där liksom. Ehm um, och jag så Devolver gick ut här om dagen med deras uh, något uh, samurai-spel första person deadly någonting jag vet inte. Eh uh, de var a ah, vi har precis något över 200.000 uh, wishlists jag tänkte bara snälla nu. No. Wow. <laughs> uh, <laughs> men man kan se hur många hur många man har på wishlisten eller eh uh, ja, privat eller? kan du säga alltså jag kan gå in och se hur många jag har men jag kan inte gå in och se hur många liksom I men uh, Jag kan inte säga många developer hat till exempel. Nej, nej, nej. Men men du kan se din egen. Exakt. Jag kan säga kurvan liksom varje dag hur många liksom jag drar in och det det kan ju vara kul ibland att sorga lite bland liksom och då kan man säga okej okay, men vad gjorde jag de här dagarna som fick mig att få så många wishlists liksom? Så då försöker man pusha lite mer på det. Så det det är en ännu en gång så här marketingtänk på vad vad är mest effektivast liksom. Mm men men då tycker jag ju att vi även då passar på att säga till alla lyssnare att hoppa in på Steam, testa Hoppläggs och om ni gillar det klicka på wishlist. Om ni inte gillar det klicka på wishlist också. Ja. <laughs> Eh ja, precis. Eh nej men det för det, det hjälper ju Kevin här så att eh, oavsett om ni faktiskt gillar eller inte så kan ni kan ni kan ni ju kanske gilla Kevin efter det här. Precis. Samtalen. Precis. Jag kanske kanske har övertagit någon, övertalat någon. Ehm jag vill jag vill bara sticka sticka iväg lite granna här och, och ta ta en liten trip för för att du har varit med på en hel del game jams också. Det stämmer under åren. Jag vet vad det här påverk. Ehm hur <laughs> ja, precis. Hur hur funkar hur funkar de? Om Ty om för för lyssnare som inte vet vad ett game jam är. Okej, okay, så game jam eh, av Adoptunity game jam är eh, att liksom över en helg till exempel så ska man då göra ett spel på typ 3 dagar eller någonting sånt. Och då är det ofta att eh då det slips ett tema. Eh och temat kan vara hela spelet på en skärm och då ska du göra ett spel under helgen som alltså in, info temat och då är det så bara okej okay, hela spelet ska vara på skärmen liksom eh uh, eller om spelet är um, två knappar liksom då då får du bara använda två knappar liksom eh uh, i spelet så det och då ska du liksom göra klart spelet och släppa det och det är väldigt bra för många att för nybörjare så som veteraner också men liksom att lära lära sig, prova på något nytt liksom. Det är väldigt enkelt. Det är väldigt många som liksom kanske är programmerare, vissa dagtis jobb eller inte alls, men de vill prova på grafik och då kan de göra det över 3 dagar. För det är inte hela världen om det skulle göra ett projekt och det inte går sig jättetoppen. Det är bara 3 dagar liksom eller så hittar du en ny passion. Så eh, ja, game jams är egentligen det är väldigt bra också att typ så prova idéer, se får de funkar. Så att du mm. inte ja, ah, jag ska stå och snitt projekt och lägga en månad på ett spel och bara, det här var inte kul. Då är det är mycket enklare bara. Okej, okay, men jag provar en hel. Så ett roligt sätt att få få leka runt utan att ha pressen och allvaret. Precis. Många game jam spel är liksom bara ah, vi bara provar något nytt liksom. Alltså om man tänker, det är många spel som har som har släppts kommersiellt som har gått bra som föddes ur game jam spel. Alltså Celeste var ju ett game jam spel först och typ Superhot var också ett game jam spel. Jag tror en version av Hollow Knight till exempel var också ett game jam spel. Så där är där är enormt många. Ja det är ju ändå väldigt häftiga titlar definitivt. Precis. Jag jag har ju haft jag har ju haft nöjet att känna det ett tag nu och få testa på lite demos till lite olika spel och ett av de här är ju ett av game jam spelen som nu gjorde. Precis. Som heter Kindlers tror jag. Ja, eh, oh give her head. The Rekindlers hur det heter. Rekindlers Re lämna precis. Eh och det tyckte jag ju var ett ett koncept som var helt eh jag jag älskade ju. Mm. Kan du berätta lite om det? Yes, eh så det var när jag bodde i Göteborg och så var det något lokalt event som och, eh som var under Halloween så temat var ju liksom ett Halloween spel. Och då teamar jag upp med min min Gudeven Emil Nilsson. Eh där var så att åh ska vi göra ett Alltså local co-op-spel. Uh, det kan vara kul. Uh, så var det liksom bara. Jag, du bygger banor. Jag liksom bara programmerar och slänger hypografik. Så spelet är att. Uh, det är en skärm bara. Och du man har två spelare. En spelare som en plattformsgubbe springer runt och hoppar. Det är egentligen en sån. En liten pojke i sin uh, pyjamas. Och har uh, ett täcke som en cape. Och har en pumpa på huvudet. Uh, och den andra spelaren spelar som ett spöke. Och den andra spelaren spelar som ett spöke och så plattformens karaktären hoppar runt som vanligt liksom men spöket kan glida igenom väggar och allting sånt men kan ändra form och bli liksom en svävande plattform för att hjälpa eh då eh plattformsspelaren och målet är då att tända ljus liksom så du ska ta flamman från ett ställe bära den och det, när du har plockat upp den så så sjunker liksom ljuset så du måste liksom kasta ljuset till spöke till exempel så flyger den igenom väggen och placerar ljuset så det är ett pusselspel. Det har ju ofta varit så att mina spel är på någon form non-level pusselspel. Eh så det är liksom mekaniken i eller vad du gör i Rekindlers liksom. Och det är ju en, det är en sån eh fråga som jag vill ta vidare här då är ju vart ser man potentialen som med hoppläggs här nu då har du ju sett en unlikely potential men mm. men vart vart vart slutar man eh med ett projekt? Varför slutar man med ett projekt? Mm. Eh på det här sättet för jag tycker ju det här är ett, ett fantastiskt koncept. Det är, det är co-op. Du spelar på två helt olika sätt med de två olika karaktärerna. Varför fortsätter man inte med det här projektet? Jag måste också bara flicka in här snabbt varför det. Eh uh, Rekindler, det alltså konceptet som ni förklarar i Co-op och sånt det låter ju som någonting som som även jag som inte är en plattformsspelare verkligen känner för att spela. Det är kul. Jag har inte tänkt på att spela det på det sättet. Ganska plocka upp. Det? <laughs> men vad heter det ehm varför man bestämmer sig för att alltså delvis för att vi gjorde det på två veckor. Okej, vanligtvis är det game jam i en helg, men det här var liksom så två veckor in för eventet. Eh uh, så vi uh, men vi vi hade ju båda fullt vi började jobba på soink på den tiden och uh, så vi gjorde det här på kvällar och helger liksom slängde ihop det och sen då jobbar vi mot liksom alltså det blev en rätt stort jag tror det var det var tre värdar liksom så det tio övningtimme för folk att spela klart. Eh mm. uh, men um, ja, jag vet inte. Vi vi gjorde klart det och visade upp det och det var det. Alltså delvis kanske det var för att liksom ehm um, ja, jag vi hade ju Elden Pixels med Violen tre på heltid så liksom han hade inget företag. Jag hade ju Elden Pixels och det var inte så att jag skulle liksom så släppa det vi är där. Så det var lite så. Jag skulle inte vi ens snacka om idén om att göra ett riktigt spel utav det, men jag tror att hade vi snackat om det så hade det slutat med liksom okej okay, du måste starta företag jag måste starta ett eget företag där också så det var väl lite så pappors biten som kanske jag gjorde lite osexigt liksom men men nu när du har eh, ett företag det, det kanske är någonting du kan släppa men in, inte kanske in, kanske inte som ett eh, som ett fullt spel men som en hej testa den här grejen ja alltså definitivt det ja, alltså jag tror det hade varit kul att göra det eh, nackdelen är ju då att eh, Jag är ensam liksom så jag kan du spela vissa banor var är väldigt du måste det, det är faktiskt någonting som blir kul med spelet att du måste kommunicera i de senare banorna liksom du måste tajma hoppen kasta juset till varandra för någonstans så regnar det så du måste spöket måste bli ett block för att skydda liksom flamman från från vattnet eh så man måste liksom synka och tajma saker. Eh ja, jag vet inte det det där är nog att svårt att testa själv. Men när jag har communities när jag streamar så kan man ju säkert liken lasta det upp på något sätt. Absolut. Det det är eh, anledningen till att jag frågar om det är för att det koop-sättet påminner mig väldigt mycket om ett spel som som jag verkligen älskar eh som heter Ib and Ob som mm. som du och jag pratade om. Ja, absolut. Det är och det, ju fantastiskt roligt. Det, det det du verkligen måste ha två spelare hela tiden. Mm och jag tycker att det är ett väldigt intressant koncept att att ha sådana spel som sagt de kanske de kanske inte säljer lika bra eftersom som sagt du måste ha två spelare men mm. som som en person som älskar det här med med community och samarbete och andra såna här saker inom gaming så är ju det här ett av de spelen som jag alltid pratar om även fast folk inte har spelat det så pratar jag alltid om att ja men det här är ett väldigt bra exempel på ett bra co-op precis mm. Ja, precis. Eh, uh, ja, annars. Det vore väl uh, kul ifall fler folk kunde spela det. Ja, men det har varit intressant <laughs> för alltså, när så uh, nyna fanns Nintendo Switch när vi gjorde det fanns det nog, men liksom där är ju direkt liksom två handkontroller. Mm. Ja, i man. Ja. Vi får se. Ja, vi får se. Ja. <laughs> om inte annat så får la vi ha det lite som en framtidsplan. Jag är ultra fail här att med jämna mellanrum ge det en liten pico 28 lite om det. Ja, <laughs> oh, det låter som liksom en riktigt bra idé. Eh det se, sedan så så har jag ju en eh, en tillfråga här om vi, om vi går ifrån det så är det eh nu, nu har du då både jobbat eh, först och främst jobbat för ett större företag och sedan haft ett eget eh, mindre företag med ett mindre team mm. och nu jobbar du själv i stort sett. Vad vad är vilka är de största utmaningarna med med att jobba själv på det här sättet? Eh största utmaningen med att jag själv eh uh, är ju att uh, jag kan inte uh, ge de tråkiga uppgifterna till någon annan. Eh uh, eller ja, jag kan, men då måste jag typ betala någon och då blir det beror på vad det får uppgifter också. Men det det är en utmaning att man man sitter själv, men tack vare att jag live streamar så liksom bolla idéer är ju hur enkelt som helst nu liksom. Det kan jag göra med mina tittare. Eh uh, men om jag inte hade live streamat hade jag ju suttit själv och då hade det ju liksom så Ehm um, alltså många bra idéer kommer av att man liksom bollar med någon annan och liksom ser de rea deras reaktioner eller att man spinnar vidare på andras idéer. Och eh uh, jag tror inte Sundroplex uh, hade blivit det spelet idag, det är det är idag utan liksom att jag har bollat idéer med folk. Så det är nog den största utmaningen att liksom våga tänka utanför lådan lite med andra. Eh uh, men um, en utmaning när man gör saker själv är ju att uh, saker inte tar lång tid. Eh uh, och oh. man måste göra allting själv som liksom när uh, när jag någon på Elder Pixels när vi gjorde Alva och när vi gjorde ja men när vi gjorde Alva spelen det var ju liksom jam vi hade ju Beige som gjorde grafiken. Det beror inte jag tänker på han fixade det han kunde sin grej liksom så när jag fick den då var den helt redo att slängas in och liksom Mikael satt och gjorde banor. Det var liksom bara fin han, han gör dem jag kan bolla idéer med han absolut men liksom jag behöver inte sitta mig ner och tänka okej hur ska det här funka bla bla bla eh uh, och uh, liksom jag kan bara fokusera på mitt och göra det så bra jag kan så det handlar om att liksom man måste vara bekväm med att <laughs> ha fler eller hattar om man uh, eller många fler hattar om du själv uh. Så det precis ja. då då då har du ju egentligen nästan svarat på min nästa fråga också som är vad är fördelarna och nackdelarna mm. med det här? Vad vad vad ska du säga är det bästa med att ha tagit beslutet och vad ska du säga att det, det sämsta med att ha tagit beslutet där? Det sämsta var nog att eh uh, eh uh, så om man om man snackar om Mikael då vet jag han kunde sin grej liksom när det kom till liksom företagsbiten eh om marketing och sånt. Det det kunde han liksom, det körde han på och det var skitbra för att liksom eh när jag har tagit hand om saker själv nu om man ska liksom signera ett kontrakts eh med plattformshållare eller om man ska liksom fixa någon deal någonstans, det tar ju så mycket längre tid. Det tar ju tid för honom också absolut liksom, men eh det tar ju inte tid från programmeringen som jag satt med liksom. Så där är det så fort man gör så nu när jag gör själv eh då då då tar jag alltså om jag väljer att göra någonting då tar det tid från något annat. Så man måste alltid avgöra eller av, avväga liksom vad är det här värt? Det? Vad får jag tillbaka liksom? Till exempel jag hade velat göra YouTube developer update videos liksom. Det hade jag velat göra men det tar så hopas lång tid och du måste pusha det varje vecka liksom till exempel för att komma in i algoritmen och allting sånt. Det har inte jag tidna liksom. Eh uh, så så man måste avväga liksom vad är det var, är det värt? Det? Och uh, men fördelen med att vara själv det är liksom att och i mitt fall self publishing liksom så jag jag behöver inte kolla med någon annan liksom kan jag sätta mig och streama liksom bara vad kan jag streama? så jag det är ju inför det liksom att det är inte så att eh uh, vad ska man säga min marketingplan krockar med någon annans vision eh uh, liksom hade jag varit på Elden Pixels fortfarande och och jag skulle livestreama någonting då hade jag ju för att det, det är inte en dålig sak egentligen så bara synka av vad ska vad för jag vill vara visa vad måste jag hålla jättehemligt liksom eh uh, på, på gott och ont liksom men det är en fördel med att vara själv det. Jag behöver inte kolla med någon. Jag kan liksom bara man kan ta egna beslut sen igen fördelen när man var på bilden och pixels var liksom att ja men man kunde så att man bollar idéer och får ett spel man bollar idéer från marketingplan bollar är det här rätt beslut vad ska vi göra. Men när man är själv så går ju allting liksom supersnapt för att man tar alla beslut i huvudet. Jag måste ju flika in en liten annan grej här då. Du du pratade där om Youtube och har uh, utvecklingen av mm. spel. Du vi får ju faktiskt påpeka att uh, du har ju en liten devblogg på på Steam för Hopelex. Det stämmer. Eh det stämmer. Uh, den går ju mycket snabbare för att liksom uh, där kan jag bara skriva ner manuset eller låt oss säga göra har lite gifar redo liksom och sen och sen bara bläst ut den liksom, där jag slänger ut den på internet med en Youtube-video så är liksom, skriva manuset, spela in videomaterialet som sen stämmer ja, ja. överens med manuset och sen låta glad i min video. Det, vem hade kunnat tro? Det är inte bara det att säga, läsa det liksom, utan att man ska låta glad. Alltså jag får ju ta flera omtagningar för att liksom Jag är ju inte bläst med liksom en änglars röst om bara kan prata och det går och låta underbart utan jag måste ju ta omtagningar sitta och le när jag pratar för att liksom man ska låta extra glad. Det, det så det tar lite tid liksom tar några timmar. Men det är ändå skönt att och och veta att har man ett stort intresse för hoppläggs så kan man följa dig på på både Twitch och även då Devbloggen på på Steam precis så ses. Eh, ja, jag men jag försöker typ tre var tredje var fjärde vecka brukar jag att uppdatera det liksom för att jag vill inte tjata på folk. Alltså folk vet om de som följer mig vet om att jag jobbar på hopplägs det är liksom alltid jag snackar om. Det var kommer till en punkt när de frågar hur mår du? Och jag bara jag mår bra, hopplägs. Alltså jag börjar prata om <laughs> hopplägs direkt liksom. Eh, uh, så jag försöker hålla det i 3-4 veckor. Eh, uh, där är så jag bara Aha, om ni har missat vad jag har gjort så kan det låta det här. Men men alltså jag gillar ju att höra det. Det tyder ju på att du brinner för ditt spel. Och verkligen. Det liksom som sagt, jag har haft roligt med alla spel jag har jobbat på på olika nivåer liksom, men det här är det är gött att möta. Nej, det det är ju lite kul här för att du pratar här förut om eh att när du var på Elden Pixel så var man tvungen att stämma av lite gärna med såna saker fram och tillbaka och men när du höll på och jobbade på Elden Pixel så vet jag att du faktiskt streamade lite grann där också. Du hade te du testade vattnet lite grann där. Mhm, mm absolut. Eh uh, eh uh, och där satt där satt du ju gjorde lite lite uh, konstiga svåra uh, levels i uh, yep. i uh, i Alvas uh, mot men inte när jag höll på att se motorn där men du ni hade typ någon level eller yeah, det också va. Precis. Vi ehm Yes, det stämmer. Eh uh, vi använder ju oh, vad heter den? Ehm uh, jag har glömt vad den heter, men vi använder någon external level editor och då vill liksom så här, vi drar in sprite sheetsen och ritar ut det här och så, allt och sånt och så där det sa du gör. Det. Yes, jag vill bara tillägga att det om det lärt som att jag alltså var negativ om att man behövde dubbelkolla saker med eller om fixas det var inte så jag tänkte att det skulle komma Nej ut. nej nej nej. Var fan listigt då. Det lärte inte mig någinting. Nej, det var, nej, det var, det var... men eh uh, det var många bra saker som stoppades liksom eller många av mina dåliga det stoppades liksom av att vi bollar idé och kommer tillbaka. Eh uh, men yes jag testar vattnet uh, för att jag jag jag tyckte jag var så fascinerad över folk som livestreamade spelutveckling och uh, mm. så jag jag provade det och bygga liksom Time Trials Born of Devilioff och in liksom men sen spelet var inte uh, vi hade inte helt tid tid för att liksom ja men så jobbet mm. på Soing to upp liksom en deltid också liksom så det var man liksom okej okay, men ska vi liksom eh uh, lägga fokus på detta kanske inte liksom så det, det rann ut i sanden för sak men det var ju onekligen kul att liksom ta konceptet av liksom alva och bara göra det mycket svårare liksom smärtsamt svårt. Och mm. det känns som att det fanns folk som kunde liksom tycka om det. Jag förstår ju verkligen det här med att spela Alvas smärtsamt svårt. Mm. För jag jag fick ju testa <skratt> spela Alvas en en av första gång när jag någonsin spelade Alvas så gjorde jag det med en hembyggd kontroll av av lattil. Wow. Och det är nog det sjukaste jag har spelat med. Jag vet inte, har du sett det? Mm. När, när när Alva spelade med en specialkontroll. Nej, det har jag nog inte kanske, men det det har jag nog Nej. inte. Jag får jag får skicka en skicka en länk till det sen. Ja, det ja, den finns ju på på Levelups Twitch kanal. Ja. Så att det var inte bara det att han fick prova det första gången eller inte första gången men men en av de första gången på den här konsolkontrollen utan det var också live sen ja, men inte jag kanske har sett något om detta för det ringer någon klocka liksom. Det stackar att ja sen alltså det var det var ju det var ju hemskt. Alltså det är ju ett bra spel, det är ett roligt spel men kontrollen var ju hemskt. Ja. Det sedan så har vi också Swedish Cheese som du som du känner till sen exact. sen tidigare. Mm. Har ju också spelat det genom hela spelet med en gitarrhero kontroll när vi ändå pratar om det. det ja, det det kommer att det fascinerar mig. Ja, det gillar jag verkligen. När vi ändå pratar om det här med att spela hopplegs med DDR-platta så <laughs> du, det är det lite alltså, samma sak jag där. Jag kommer ju fråga honom fallan kan. Ja, det tror jag. Ifall han kan köra. Ifall han kan köra med en gitarr, absolut. Det tycker jag definitivt att han ska göra. Mm. Det håller jag håller med om det tycker jag verkligen. Vi det, det är ju det, det är ju så kul med när man träffar folk på på det här sättet som vi gör nu när vi pratar med dig och och vi får liksom titta in bakom det liksom bakom, bakom draperierna. Ja, ja. Precis, bakom draperiet på på teatern för mm. att som som inte spelutvecklare så blir det ju väldigt fascinerande att se hur hur ni tänker när ni när ni tar fram spelen och mm. sådana saker och det är ju därför vi vill göra det här i våran podd också för att Ajmond för att andra folk ska också få den här chansen att titta in. Mm. Inte är ju inte bara för för att eh, om vi tittar på det från ett marknadsföringsperspektiv då det är klart att vi försäkert några fler lyssnare för att du är med och du försäkert några fler tittare för att du är med hos oss. Mm. Så det är ju väldigt bra utbyte så men jag tror också att det är väldigt kul för folk att höra hur det är att utveckla spel på det sättet. Yep. Men min fråga, nästa fråga här då blir ju hur hur känns det för dig som utvecklare att att visa bakom kulisserna? Känns det känns det fel på något sätt eller är det bara roligt? Eh, uh, nej, alltså jag skulle väl inte säga att det känns fel. Ju utvivisar man väl typ orolig någon gång att liksom bara okej okay, men kommer de hitta något sånt mega exploit för att de vet hur spelet funkar. Men sen en annan sida tänker jag bara det finns nog ingen som sitter och tittar så noga hur jag gör spelet liksom, exakt hur jag sätter upp eh uh, den här mekaniken liksom så de kan exploita den. Tror jag inte. Men ja men jag tycker nog det är mest roligt. Jag för in ibland en del folk som liksom så som säger hej, oj precis börjar larma och göra spel liksom, har du några tips eh uh, så då är det några en del som liksom vill lära sig att göra spel som kommer in och tittar. Eh uh, så nej men jag tycker nog det varit mysigt att liksom alltså jag är jag har ju alltid varit sån innan jag började göra spel jag vill alltid visa vad jag gör liksom om jag ritar någonting när jag var yngre då vill jag visa det liksom och så det har varit med mina spel också så fort jag har provat någon idé så twittrar jag om den vill visa det för världen så här vad tycks. Eh uh, och då jag har ju alltid varit sån tycker om att visa saker. Vi pratar jag pratar om andra till här förut som ett exempel. Eh om vi tar det som exempel igen här så är det ju så att Toby Fox har en regel för sig själv att han jobbar inte på ett projekt längre än 7 år. Så att när han har jobbat med någonting 7 år släpper han det. Ja. Har du har du någon sån regel inte kanske i, i längd på arbetet men någon regel som du känner att ja ah, men jag måste sätta den här för mig själv så att jag inte driver mig själv till vansinne på ett på ett projekt liksom. Jag har faktiskt flera stycken i olika ehm um, så som både Taninani och hopplägg började. Jag har en slags så egen game jam regel. Uh, när jag game jamar i, i ett riktigt jam eller bara själv liksom det är att inom 4 timmar så ska jag känna någonting liksom när jag typ så i grundidén för liksom Taninan fanns där liksom mekanikerna från tre första världarna fanns där i typ 6 och en halv timme. Eh uh, alltså i första 3 och en halv första tre timmarna så kunde du liksom styra runt och spela eh uh, så uh, och i hoppläge kunde du hoppa runt och känna på det så liksom grundidén och känslan ska finnas där på något sätt efter typ 4 timmar. Eh uh, för att det det är så jag tycker om mina spel liksom de är gameplay inriktade liksom eh uh, men något jag också siktat på är att jag vi hade det då som med, med Alva hade vi att inte mer än 2 år sen blev det typ så 2 år och typ så 2-3 månader men liksom give or take eh uh, jag har nog så med mina egna projekt så är det typ så ja men inte mer än så ett halvt ett år men nufmera liksom nu har jag jobbat på Hoplogs i ett år så liksom det är ett år och några månader ehm um, så liksom jag Jag såg drönarade på det lite för att jag vill inte eftersom jag får så uppkommer så många idéer så vill jag ha möjlighet att liksom bara ta en paus någon gång och bara slänga upp en annan idé och leka med den. Eh och när man sitter på ett längre projekt till slut kommer den sin punkt att du tänker bara ja, den här tiden som jag kan få lägga på och leka med en annan idé för länge och bara liksom huvudprojektet så är jag så som jobb försöker vara låtare med liksom i hur jag sätter upp mina arbetsuppgifter och hitta småta lösningar och jag vill inte göra för stora projekt allting liksom så knyter ihop sig till någon form så jag börjar känna snart liksom snart har jag landat i en i en taskigt balans där jag var jag gör samma spel hela tiden samma struktur runt ett projekt hela tiden men ja men så som jag brukar hålla det liksom gärna inom 4 timmar så har jag en idé eller så då har jag testat idén och vet att den funkar och sen försöker jag bryna på hålla stort spelet ska vara så liksom gärna under ett och ett halvt år att liksom man kan alltid sträva i ett och ett halvt år. Vi vi har ju annars ett par uh på standardfrågor som vi alltid ställer våra gäster också. Jag tänkte att vi kanske kan gå in på dem nu då. Ja, precis. Och många av dem har ju vi egentligen redan betat av under intervjun här. Precis, precis. Men jag har ju en som som jag är lite intresserad av och det är ju vilket är det bästa spelet genom tiderna. Men jag ska lägga till en liten grej i den här frågan. Du får inte välja någonting du har arbetat på själv. Ja. Det är lugnt. Jag hade aldrig. <laughs> Mm. inte gläntas vörget tänka för det. Oh, Okej, okay, det var den extra biten att jag fick inte ta något projekt jag jobbat på. Okej. Eh, det var smart. Eh, uh, så so det bästa spelet genom tiderna. Då försöker jag tänka på är det bästa spelet för mig eller är det bästa spelet liksom för vad och hur för, för, för, för dig? Nej nej, för dig. För mig. Ehm. Uh, jag skulle nog vilja säga helutre för att jag har haft mest roligt online i det spelet med mina vänner. Eh uh, skulle jag nä faktiskt vilja säga för där fanns ju så custom levels liksom så där kunde man ju sitta och bygga sin egna bana och så man kunde spela galna game modes liksom men man kunde även sitta så och så spela eh kompetitivt ihop liksom och det ja men jag skulle nog säga för mig personligen så har det en väldigt fin plats i hjärtat för att jag har spenderat så mycket tid med vänner i det spelet. Då då leder ju det också till till nästa fråga som jag har där. Vilket är ditt favorit gaming moment alltså det behöver inte nödvändigtvis vara i, i från Halo heller mm. då men men som som du har känt eh och det får gärna vara på något av spelen som du har jobbat på också. Ja ja, absolut. Ett sånt där uh, mysmoment man kan blicka till bak till och bli lite varm. Jag uh, jag kommer ihåg ett game jam, eh uh, nej, det heter inte uh, LAN heter det. Eh uh, där uh, de de spelar Halo med fast vi spelar Modern Warfare 2 på den tiden. Så fanns det ett game mode som heter Search and Destroy som är väldigt likt Counter Strike ungefär att man det är rundbaserat, baserat, alltså omgångsbaserat. Så att du har ett liv, dör du så får du vänta att det är rundan över. Och ena laget ska plantera en bomb och det andra laget ska liksom uh, försvara liksom och desamera den. Uh, där satt vi ju i samma rum. Och det var, vi alla var på, alltså kanten av sina stolar. Det var så häftigt hur vi skrek och hade oss och hur vi liksom så bara de är där de är där gömmer ligger ligg kvar jag ser där ligg kvar eh uh, och bara spring spring spring och så planterar bomben och allt liksom det, det och hur vi liksom så och de som hade dött liksom ställde sig upp ur sina stolar och skrek och hejar på och liksom jag kom ihåg det det var mitt i natten liksom hemma hos en vän eh uh, och jag som tänkte liksom jag är uppväxt med att liksom man är tyst på natten och morgonen liksom eh uh, Jag var så bara, åh. Någon kommer bli ut själv sen. Uh, det var liksom morgonen efter. Alltså vi hade skitkul liksom. Helt underbart. Och vi hejade på varandra. Och så vi applåderade när vi vann. Och det var helt underbart. Och sen morgonen efter så han, vi hade lanet hos hans mamma var som bara jag vaknade på natten men jag ville inte säga till er för att ni hade så roligt. Liksom. Och jag vet inte. Allting bara ledde upp till liksom hur det var en riktigt bra helg. Liksom. Vi hade riktigt kul. Det låter som som ett riktigt toppenminne. Precis. Jag jag tror och det leder mig till att det leder mig till att prata lite om det här med med gaming och gemenskapen i e-gaming att jag tror att alla som spelar spel har någon till, något sånt här moment när man känner bara liksom att ja men lyck kan i att att uh, ha den här gemenskapen med varandra att man har någonting som knyter en samman liksom. Precis, och jag tror jag tror det är närmste den känslan av kommoni är typ de fjortal gånger jag har spelat något Battle Real och det är typ så jag Modern Warfare spela mina vänner så det prova är det heter kan vara inte Modern Warfare länge, men i alla fall Warzone heter nog. Eh uh, Call of Duties Battle Real eh eller det är väl den närmsta känslan liksom att man dena pressarna var liksom du kan få lura allt. Eh, uh, om men du vinner om man bara är ja, delgadet liksom. Det det är en enorm känsla liksom. Ja, jag jag trodde det var slutet på våra frågor. Det var det faktiskt. Mm. Underbart. Vi, vi får ju tacka så hemskt mycket för att eh för att vi du har varit med oss här så så länge. Vi pratade om att det kanske skulle kunna ta en timme men eh Nej, vi kommer igång här så tar det alltid längre tid. Ja, precis. Det finns ju så mycket intressant att prata om när det kommer till spel och om man då får, får till, tillfälle och göra en intervju med en utvecklare, då då finns ju det ännu mer man vill prata om. Precis. Ännu mer om utvecklaren älskar att prata som jag gör liksom. Då kan jag ju prata på i timmar. Ja. Det ja men vi uppskattar det jättemycket. Det det känns som att vi har hittat en bra synergi här. Det är bara det är bara ni får ha tillbaka mig varje gång jag ska släppa ett spel liksom. Du är så väldigt välkommen tillbaka varje gång du ska släppa ett spel. Gärna oftare än det jag också ifall det är så. Ja, definitivt. Och sedan någon gång när när corona inte härjar fritt längre så så är det ju självklart så att du måste komma hit till studion och vara del utav liksom programledardelen och såna saker som vi har när vi när vi har gäster här i studion. Det är låter underbart. Men än en gång tack så jättemycket för att vi fick ha henne intervjun med dig. Tack så mycket för att ni ville ha mig. Så hörs vi någon annan då. Ha det fint. Hej då. Och det var en fantastisk intervju med Kevin från YCave. Det var en otroligt kul upplevelse att få prata med honom så vi tackar än en gång för den här fantastiska pratstunden. Ja, absolut. Tack så jättemycket. Vi vi gör väl så att vi slänger oss direkt in i nyhetflödet. Och... Ja, absolut. Nyheter får ju man inte missa i Game Over. Nej, precis. Så därför slänger vi oss rätt in och jag börjar faktiskt med en, en nyhet om Kingdom Hearts. Det är inte ett spel som vi är superintresserade av, men det är många andra som är det. Och det är så att det kommer till PC nu äntligen och det gör det via Epic. Oj, du vet när du när du säger det mm. så börjar jag helt plötsligt känna att jag kanske är lite intresserad ändå när det finns på PC. Ja, jämliksam. Eh, det är ju så och det Kingdom Hearts 3 kommer komma ut först, det är den senaste då, men det kommer även alla andra kommer komma ut alla spel som har släppts från 2002 och framåt. E Kingdom Hearts serien kommer komma till PC, exklusivt inte nödvändigtvis exklusivt på Epic, men det kommer komma eh early exclusive på på Epic. Ja, först dit. Precis. Ja men nej men det tycker jag låter jättehäftigt. Det tycker jag också. Eh som sagt, man kanske blir lite sugen på att spela det ändå eh, i slutändan. Ja jag blir det för för mitt problem med många spel och det är inte bara Kingdom Hearts utan det är ju att jag jag har inte konsolen. Nej, precis. Det till, till till korrekta spel och dylikt så om det kommer till PC så då börjar jag ju istället känna ja varför ska jag inte spela det? och och sedan en en serie som Kingdom Hearts som ändå har liksom gått från PlayStation 2 och framåt hela tiden med olika olika konsoler så är det ju vill man spela alla spelen så är det, du ska ha en PSP, du ska ha en PS Vita, du ska ha ett PlayStation 2, du ska ha en PlayStation 3 och till slutligen PlayStation 4. Det funkar liksom inte utan det finns det en chans här då för någon som har en PC att samla alla på samma plats. Alltså jag börjar bara gilla mer och mer den här vad ska vi kalla den remake eran mm. vi vi ligger ju just nu. Ja jag jag har ju haft lite emot den men samtidigt så är det så också att man får ju nya gamla spel på ett nytt sätt helt plötsligt. Ja och det kommer såna titlar som jag haft ögonen på men inte spelat just av konsoll mm. anledningar då. Mm. Och även till exempel storfavoriter från när vi var yngre kommer det remakes på och de kanske inte alltid är likad bra som vi hade förväntat oss men jag gillar det ändå kunna spela det en gång igen och även att en yngre publik kan njuta av de här spelen också. Absolut och många av de här spelen som vi ser på det sättet har kanske inte fått den releasen på den västra marknaden som som eh, exempelvis eh, Saga Frontier jo ja, precis, där har ju vi en av mina storfavoriter från Bonddomen som jag lyriskt sitter och väntar på ska komma då på remake. Och vi ska ju verkligen få en saga Frontier remake. Det det ska bli väldigt spännande att se hur den blir och det verkar ju som att de håller sig väldigt mycket till originalet bara att de har lite upp lite upphåtad grafik. Precis, precis. Eh så att nej, det det ska bli spännande att se. Jag har ju en annan nyhet. Det är ju nämligen så att två av våra vänner, Ola och Gary, eh som har haft Lotlands extra liv stream på på Twitch. Ja. Eh yeah. nu är det så att tyvärr så har, så har ju Lotland slutat. Ja, precis, de har lagt ner. Ja, men men Ola och Gary vill ju fortfarande eh streama och även samla in pengar via extra liv. Ja, ja men. Så Nu fredagen 19 februari 19:30 så kommer de ha sin premiär stream för nya Extra Liv och då blir det lite co-op spel med Shippendale från NAS. Det ska bli spännande att se. Vi kommer sitta där bänkade och vi hoppas att vi ser många andra lyssnare i chatten också. Absolut. Sedan så vill jag ta upp lite nyheter inom vad ska man säga? businessvärlden från Jajamän. spelindustrin. Och det är ju så att Embracer Group som vi nämnde förra gången som hade köpt upp eh, Gearbox. De är nämligen nu eh, det europeiska eh, mest värda spelföretaget i Europa. Och det är ju jättehäftigt. Så att det är väldigt häftigt att ett svenskt företag nu är det mest eh, värdefulla företaget inom eh, spel. Gearbox Software. Nej inte gearbox Nej. utan en bracer group. Sah du inte gearbox? Jo det var något som köpte gearbox ja. förra gången ja. förra förra veckan. Nu nu nu är jag med dig. Precis. De <laughs> de har nämligen petat ner Ubisoft från första platsen nu då. Ah. Så att det det är på den nivån vi snackar här nu. Ja men. Sedan så när vi ändå pratar om de här stora stora stora företagen då så är det ju så att Blizzard Entertainment har fyllt 30 i år. Jaha. Så att de kommer ha en specialversion utav Blizzcon fast de kommer ha det online eftersom rådande omständigheter. Ja, precis. Och det kommer vara nu den 19e till 20e februari. De kommer ha cosplay tävlingar, de kommer ha cosplay uppvisning, de kommer ha art contest, de kommer ha storytelling contest och eh, talent spotlight de har bland annat då utanför de här vanliga sakerna som de har. Eh detta gör de på sin hemsida. Och allting verkar så so far i alla fall vara gratis, vilket är en helt ny grej för dem. Ja, det är ju det är ju jätteroligt att höra. Fantastiskt. Ja, så att jag ska bli väldigt spänd att se ifall de fortsätter med med det här eller om det är så att man behöver köpa onlinebiljetter som man har varit tidigare då. Ja, i men. Eh jag har ju en helt annan nyhet. Jag vill ju gärna gå tillbaks till till föregående. Mm. Gearbox nämnde vi där. Ja ja men. Det är ju nämligen så att Gearbox Software är ju de som har gjort Borderlands. Precis precis. Ja. Och Gearbox Software och Lion Gate Studios håller ju på och slänger ihop en Borderlands film. Det är rätt coolt faktiskt. Det det är ju faktiskt det. Och information har funnits ute tidigare om ett par av rollerna. Till exempel Kanth eh Kate Blanchett till att spela Lilith. Ja. Eh Kevin Hart till att spela Roland mm. och Jamie Lee Curtis till att spela Tennis. Nej. Vilket jag tycker är jättekul för jag har ju inte sett någonting från henne på jättelänge. Nej, det är väldigt kul att se att de här stora stora namnen ändå är inblandade i den här spelfilmen liksom. Ja, och eftersom det är nyheter och de tre har redan varit ute en lite tag mm. så det har ju faktiskt kommit ännu en skådespelare in i det här teamet till Aha. Borderlands då. Ja, vad är rätta då? Och då är ju det att Jack Black ska vara med i filmen också. Mm. Men Jack Black ska bara vara röstskådespelare till Gideon då? Ja. Till Klaptrap, våran irriterande lilla skojiga robot. Ja, det känns ju det känns ju helt rätt. Det känns som att hans humor hans sätt passar i den här lilla fyrkantiga clap trappen. Det är lite det är lite synd eftersom det är en röstskådespelare då så hade man gärna villat ha den riktiga röstskådespelaren för clap trap. Absolut. Men om man måste lägga lägga det på ett stor namn, varför inte Jack Black för just den här rollen? Det det känns rätt. Det jag håller med och när jag fick informationen om de här fyra skådespelarna som jag har nämnt nu, då blev jag faktiskt väldigt pepp på mm. på Bodolandsfilmen. Det känns som det kommer vara en sån här som antingen hatar du den mm. eller så älskar du den. Det kommer inte finnas någon mellarrum där. Nej men precis. Det känns lite grann som de här eh, Jumanji remakesen som kom nu. Det det det det, det är också en väldigt divider. Antingen älskar de eller så så hatar de dem. Jag är ju väldigt delad på det för första nya som kom, mm. den, den tycker jag är helt suverän. Mm. Andra nya som kom, näh. nej. Nej, jag, jag har inte sett den andra, men den första hörs sett och den ja. tycker jag som sagt, den tycker jag är superbra. Juman. Ja, eh, men det känns liksom av skådespelarna som är med och såna saker så känns det lite som att men det är den energin du kan ha in i den här filmen speciellt också med den humorn som finns i Borderlands spelen. Absolut, absolut. Så att, så att det känns en lite sån här lite lite tangent chic actionfilm som det, det och det kan passa väldigt bra till Borderlands. Ja, jag jag tror det, jag tror det. Jag tror jag kommer uppskatta den här filmen faktiskt. Ja, men det känns så, det känns så. Senast så är det så att eh lite tråkig nyhet då eh, en liten varning till folk som funderar på att köpa en PlayStation 5 det är att det har kommit fram nu med de här barnsjukdomarna och så som kommer med alla konsoler eh samma sak som kom med switchen när den kom ut det är att eh, kontrollen har börjat visa tecken på drifting så att om man drifta lite gärna i, eh, i i i styrspakarna och såna saker då och är det bara lite granna så är det inte så farligt kanske men många tycker att det börjar bli ett problem. Så vad att... jag inte kan förstå. Jag jag kan inte riktigt greppa det här. Nej. Det här är 50 generationer. Mm. Och och då är det inte att varje konsol har bara släppt en gång nej, nej, nej. utan det finns ju massa versioner av ettan, av tvåan, av trean precis, och liksom. Precis precis. Hur kan man fortfarande göra samma misstag efter så många år? Nej, det det är väl en speciell. Jag kan litet förstå det när det kommer till till eh, switchen då som det, det hade du liksom kontroller som tas av och det är IR grejer och sådana saker och jag kan gissa på att det är den tekniken som är samma problem här att det är liksom svarskoden ifrån ifrån kontrollen som störs på något sätt med sammankopplingen mellan eh, mellan konsollen och den trådlösa kontrollen. Ja, nej jag, jag jag vet inte. Jag tycker bara det är så konstigt när så etablerade företag har ja, det är kanske är fel att säga enkla problem mm. för det är ju antagligen inte enkla för då Nej. hade de kanske inte haft det, men Nej. det känns ändå som en grej som de borde redan kunna. Ja, om inte annat så känns det som en sån sak som borde ha kommit fram i testningen. Ja, precis, precis. Eftersom det ändå det ändå är bara några månader sedan själva konsolen kom ut och folk har redan börjat upptäcka det som ett stort problem. Ja, då borde ju testarna ha upptäckt det tidigare kan ju man tycka. Man kan tycka det. Men Nu är det som det. Är. Vi vi vi vi är bara här och rapporterar <laughs> vad vi har läst och sett. Och så här så här ligger vi till. Med våra nyheter så har ju vi en tendens till att blanda in lite rykten. Självklart. Ja, och och rykten har ju vi alltid väldigt roligt åt här. Så så här kommer ett rykte bara för det. Mhm. Eh uh, Star Wars Republic Commando, det gamla spelet när du spelar en klon. Mhm. Jajamän. Eh uh, det ryktas att det ska komma till Switch oh. i en remake. Häftigt. Ja, det är nämligen så att dataminern som går under annemanns namnet NWW Player 123 har varit i farten och datamined igen. Ja, igen. Eh bland de som håller koll på data miners så är det ett vä välkänt användarnamn. Absolut. Vi har pratat om, om hans rykte tidigare och de visar ofta sig vara sanna. Precis. Och den här gången så har han varit och rotat in i Nintendo Stores servrar och då hittat eh Republic Commando där. Ja. Och eh som utvecklare så står Aspire vilket är samma bolag som det ryktas göra remaken av Knights of the Old Republic vilket stärker på ryktet lite mer då Jajamän. men som sagt än så länge är det rykten men det är ju ändå två riktigt nice titlar i, i Star Wars som jag känner att Hoppas om stämmer. Ja, jag vet verkligen, verkligen. Och det sprider ju på hela den här grejen som vi pratade om där tidigare med remakes och såna saker. Det är ju inte bara det att de det görs remakes utan det släpps också till andra nya konsoler gamla spel som nya i folkan upptäcker liksom. Ja, precis. Jag tycker det är fantastiskt. Ja. Eh, när vi ändå pratar om Switchen här då så vill jag lägga till min sista nyhet som är eh, en en ny tjänst, en gratis tjänst som Nintendo håller på att utveckla som heter Switch eh Concierge eller concierge eller någonting sånt i den stilen. Eh, ett väldigt konstigt ord eh men det betydde typ dörrvakt eller någonting sånt ifall man översätter det ordentligt. Och eh, det kommer vara en tjänst som hjälper nya switchägare, alltså folk som kanske inte i vanliga fall inte är så så tech intresserade eller inte kan så mycket om konsoler, utan det här kanske är deras första konsoll som ska hjälpa dem att komma igång och få kläm på sin konsoll och vad man kan använda den till och vilka spel det finns och andra sådana saker. Så just nu är tanken då att det ska finnas något slags videosamtal där du kan vara en en one on one med en ja men en representant från Nintendo som pratar om hur den fungerar och andra sådana saker. Låter ju väldigt häftigt. Ja, de har väl insett det här att det är väldigt många som har skaffat switchen som kanske inte är den vanliga gamer marknaden och därför nya användare helt enkelt. Precis, precis. Eh, den där grejen är att man behöver vara över 18 för att använda den här tjänsten då. Ja, jämman. Så att eh det det eh ingen tjänst som jag själv kommer ta del utav, men det är väldigt intressant att de utvecklarna. Ja, precis. Vi behöver ju inte riktigt ta del av den eftersom vi vi vet hur den funkar. Precis. Men som vi sa då, nya användare så tycker jag det är en fantastisk idé. Ja, precis. Och för att eh utöka nyheten vi pratade om förra gången också. Så är det så att nu har Anemo Crossing eh kämpa sig vidare här och är väldigt starkt och jag tror att den nu är faktiskt här på första plats i sales för fjärde veckan i rad i i England. Det är ju jättehäftigt. Eh äh Och det är ju, det är väldigt häftigt att det har kommit ut så pass länge sen och att det fortfarande säljer så mycket så att det finns en risk att det det tar över efter Mario här nu då som vi pratade om förra gången. Ja, vi ja, vi får se, vi får se. Ja, men Mario Kart ligger ju nu då på tvåa i sales i box box sales i England då. Ja, wow. Ja, det ska bli spännande att se vart Animal Crossing hamnar i slutändan. Ja, absolut. Så det var ju Vad får ni nyheter för den här gången? Ja, och det är ju också ett fantastiskt avsnitt vi har gjort den här gången. Ja, absolut. Vi tackar återigen Kevin för den fantastiska intervjun vi fick göra med honom. Och vi tackar alla er lyssnare där ute. Och vi tackar även Bee Street för att vi får vara i deras fantastiska studio och spela in. Jajamän, och ni som vanligt kan hitta oss på sociala medier så som Twitter, Facebook, Instagram och ni kan lyssna på oss överallt där poddar finns. Absolut. Og oh, med så sier vel vi Game, Game over, over, man! man. Game, Game over!